Doncs benvinguts a tots, bona tarda i moltíssimes gràcies per trobar-nos aquesta, aquesta tarda de dimecres en els, aquests, aquestes veus científiques que estem organitzant entre dos cicles de la Casa Orlandai, no? els, els que portem ja uns quants anys tots. Els cicles són les veus de la República i els cafès científics. No és la primera vegada que ho hem fet, uh, Vem començar-ho... Quan, ens en sortíem, bueno, quan començàvem a fer les activitats, encara les últimes bategades del confinament, al maig i el juny, i vam parlar de la crisi climàtica, energètica i sanitària, al maig, i de la traçabilitat de la pandèmia amb dades que ho vam entendre molt bé, però sembla que no funciona. Totes dues sessions les podeu trobar, sobretot, a una web que us escriure la crònica, a una web que us escriurem ara al xat. No, estan, no sé si estan penjades del YouTube de, de la Casa Orlandai, però si no, segur que les podeu trobar, o a la web de les Veus de la República, o a la web de Ciència en Societat, que és la fundació que jo dirigeixo. Aleshores, eh, com sabeu, tots els cafès científics, vaja, i les veus de científiques també, això hem fet la crònica i ja està penjada en un bloc que es diu Cosirrecomptejar, que també us ho passaré. Dit això, presento molt per damunt la, els cafès científics que hi haurà al trimestre, bueno, aquest trimestre que comencem avui, o sigui, els mesos que ve encara no m'he donat que hem canviat d'any. El dimecres, 17 de febrer, vindrà Teresa Antoja Castelltor per parlar d'una sacsejada que hi va haver la Via Làctea. A través del projecte Gaia estan estudiant una mica de, diguem-ne, paleontologia, entre cometes, de la Via Làctea. I és força interessant, uh, pensem, no? per això l'hem convidada. I dimecres 17 de març, els cafès científics, que sempre són el tercer dimecres de mes, parlarem de les migracions antigues a Àfrica, les han estudiada genèticament i les poden vincular amb la salut humana a Tesca Àfrica, és el continent on hi ha més diversitat genètica humana perquè és l'origen de la nostra espècie. Vindrà Laura Botiguer del Centre de Recerca Agrigenòmica. Vam voler fer dos cafès científics completament aliens a la Covid perquè s'ha fet altra recerca a més d'això. Llavors, indicacions per la sessió d'avui. La Clara n'ha dit algunes però, en fi, sabeu ja que s'està gravant que després quedarà en el YouTube de la Casa Orlandai que es farà la crònica que després té moltes visites i que en principis us en a tots llavors la proposta és que els ponents parlin uns 20 minuts cada un, i si se us van acudint preguntes neu les apuntant perquè quan ells acabin serà el vostre torn començarà el debat el mètode seria escriure la pregunta en el chat. així tindrem l'ordre de totes les preguntes, no, dels, dels que voleu preguntar eh, us anirem donant paraula si voleu fer la pregunta amb viva veu us connecteu un moment al micròfon i després un cop acabat us torneu a desconnectar, plau, per, per això, perquè sobretot pels de YouTube només veurien la pantalla de la persona que està parlant I si algú, com deia, la Clara té un gos a casa i borda doncs aquell, aquell la pantalla posada en marxa. Doncs ja està, som-hi. Uh, benvinguts tots. I um, fi, ens, ens semblava oportú tractar el tema de la vacuna en unes veus científiques, perquè toca les dues vessants. La vessant més científica, òbviament, i la vessant, i la vessant més uh, legal, social i política. Per això tenim dos ponents, que són... Lluís Ruiz Avila, el científic, i Josep Lluís Martí, el representant de la branca del dret. Uh, amb la presentació us vam posar ja unes quantes preguntes que volíem donar resposta i que són les que ells han agafat com a base per, per encetar el debat d'avui. Jo crec que no les llegiré, només faré la presentació. Diré que en Lluís Ruiz Avila és biòleg, és director general a l'empresa Leukos Biotech, i a Ruti Immunotherapeutics, que és una empresa espanyola que està desenvolupant una vacuna justament contra la Covid-19 i altres també vacunes per a infeccions víriques respiratòries. I Josep Lluís Martín és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra i pertany és membre del Global Democracy Research, Research Project, a Global Multidisciplinary Group of Researchers. Després ens hauràs de, de cinc cèntims. D això. Doncs Llavors, eh, si us sembla, primer fem una mirada més científica. Donarem 20 minuts a cada un. Jo em desconnecto i dono la paraula a Lluís Ruiz. T'avisaré a, a temps per, per fer el canvi de ponent. D'acord? Doncs, Lluís, endavant. Moltíssimes gràcies, Cristina, per, per la invitació. És un plaer i és una gran oportunitat la, la discussió intercanvi d'ides i tot i sobretot amb un tema tan, tan, tan candent com el de la covid 19 no? uh, jo, el meu objectiu és bàsicament sentar les bases de la discussió posterior donant quatre apunts de quina és la realitat actual en el desenvolupament de vacunes i assumint que dime que, que, que, que l'audiència no és especialitzada eh, explicar més o menys amb paraules planeres que és cada família de les vacunes que, que tots estem sentint i, i s'hem bombardejats cada dia. No? Perquè si hi ha, una, si hi ha un, una paraula que ha caracteritzat per mi, eh, des el punt de vista comunicatiu, tota l'evolució de la pandèmia des que va començar el febrer, és, és la paraula que, que, que, que és la portada de la meva presentació. A veure si la trobo per aquí. Ah, aquesta aquí. aquí que jo crec que és un gran problema que, que diguem-ne, de gent no, no especialista eh, s'ha trobat al llarg de tota aquesta pandèmia, que és el soroll. No? El soroll, amb aquesta excepció que té la Wikipedia, que m'encanta, que és aquesta perturbació del senyal en el procés comunicatiu que pot arribar a produir pèrdues d'informació. És a dir, ens han bombardejat amb tanta i amb tanta història que ben bé com a mínim la gent del meu entorn i la gent que jo he parlat i la gent que jo he comunicat, eh, la gent va molt, molt perduda. No? Llavors, senzillament el que, el que vull fer és, és presentar-vos un mapa el més rigorós possible de quina és la situació actual de les vacunes. Després els temes més, més eh, derivats d'això de, de, de, de, de, de, eh, sortirà segur a la discussió. Però per poder discutir sobre una base certa hem de tenir una bona base d'informació. Llavors, la, hi ha una, una pàgina web que és molt de referència, que és una pàgina web de l'Organització Mundial de la Salut, en la qual cada dos o tres dies van actualitzant quin és el, el panorama actual de les vacunes de, de les, eh, les Covid-19. Ah, llavors, ah, aquest tipus de fonts d'informació són les que, que valdria la pena anar a buscar, perquè llavors s'estalviarem es, es els filtres no? es els filtres de del periodista de turno que només parla d'una vacuna o, o de la gent que parla de, de l'antitivacuna o, o de la gent que li dóna molta importància a una dada suelta que no té cap rellevància, etc. I la veritat de lescuns de COVID en aquest moment és, és, és aquesta que veiemu aquí que és impressionat. Hi ha 64, 64 vacunas en desenvolupament clínic per COVID-19. Però és que hi ha 173 en desenvolupament preclínic. És a dir, hi ha gent que està inventant vacunes contra Covid i no encara. O sigui, Pràcticament més de 200 vacunes en desenvolupament contra el Covid quan al gener de l'any passat no teníem ni una. És, és, és, des del punt de vista de números i d'esforç, d'esforç de, intel·lectual i, i financer, això és bàsicament una brutalitat. Potser mai a la història de l'humanitat havia passat això, no? Bé, potser no, segur. Llavors, dels candidats que estan en fases clíniques, és a dir, aquelles vacunes que són d'aquest 64, d'aquest grup de 64, aquestes vacunes no són totes iguales ni totes fan el mateix. Van dirigides, diguem-ne, a, a... tenen diferents característiques i, i hem sentit cada dia que la vacuna de Moderna eh, o la vacuna de Pfizer són vacunes RNA i tenen problemes d'estabilitat i tenen problemes de marge, la, la vacuna russa... Què vol dir tot això? No? Llavors... Aquestes són els tipus de vacunes, si, si, més o menys si el veieu. Hi ha vacunes que són, eh, bàsicament, agafar un trosset del virus. Teniu aquí la, la subunitat de proteïna, de proteïns subúnic, aquesta d'aquí. I aquestes vacunes, la gran majoria, el 30%, eh, van dirigides a agafar un trosset del virus i, i, i sense res més la pròpia proteïna la, la punxa. No? Aquesta és una aproximació vacunal molt clàssica d'agafar una proteïna que només té el virus o la bactèria que ens interessa e intentar fer una vacuna d'ella. Veurem que no és l'estratègia que ha donat, a pesar de que és la que té més gent dedicada a buscar vacunes aquí, no és la que ha donat més èxits. I, de fet, no hi ha cap vacuna basada en proteïnes que estigui en aquest moment ni tan sols a prop de, de, de ser aprovada però és una categoria, les vacunes que agafen un trosset del virus i te'l punxen. Les vacunes de DNA, aquestes vacunes, hi ha dos tipus de vacunes de DNA. Una que és un vector que és un virus, és a dir, un vector que és una, una mena de, de capsa que la l'omplim amb els trossos del virus del SARS-CoV-2 i, i, i fem un altre virus que li traiem la possibilitat d'infectar, ja no és un virus que infecta, no es reprodueix, no es replica, Pues aquí, vector viral no replicatiu. I llavors, això també es punxa i, i fa el que fan els virus, que, que, que s'allotja amb una cèrvula i que parasita la maquinària de síntesi de proteïna i fa, i fa aquesta, aquesta estratègia el que fa és que el nostre propi cos actua de la fàbrica d'aquella proteïna, d'aquest tros del virus que volem generar una resposta immun. Després hi ha vacunes de DNA que bàsicament no tenen res de virus, no tenen res, senzillament és un tros de DNA que és mateix, entra a la cèl·lula i activa la maquinària de síntesi de proteïnes i fa que la pròpia cèl·lula del nostre organisme fabriqui la proteïna d'interès. Llavors, nosaltres som els fabricants de la vacuna, en realitat, perquè el que es, el que es injecten és un, és un tros de DNA. Aquests, en general, estan... Estan bastant estudiats i està bastant validada aquesta tecnologia des de fa bastant de temps, de manera que es controla que no s'integri, és a dir, no, són, no modifiquen el nostre genoma, no fan res d'això. Són trossos de DNA que estan preparats per viure autònomament dintre de les cèl·lules. No? Llavors, aquesta categoria d'aquí, que són els virus inactivats, això és la, la primera vacuna que... que o sigui, la, la vacuna de la polio, per exemple. Són, són, són vacunes que el que fan és agafar el virus, tal qual, cultivar-lo, que vol dir fer ho créixer en un, una cèl·lula o en un ou de pollastre, que hi ha virus que es cultiven a, a ulls de pollastre, i eh, d'alguna manera és inactiva, es mata. Es mata amb calor, es mata amb algun agent químic, aquest virus ja no és actiu, però els seus components sí que fan que es provoqui una resposta immune, no? és com El virus viu Eh, el veu el sistema immuno igual que el virus mort, tenen els mateixos components. I les primeres vacunes que es van desenvolupar, sobretot a la Xina, estan basades en virus inactivats i ja veure que aquesta és una estratègia que, eh, que, que ha tingut bastant, bastant èxit. Si ja no m'hi equivoco, ara, ara veurem, hi ha tres vacunes d'aquestes ja a punt de trobar-se. Aquestes vacunes d'RNA, les vacunes d'RNA són una revolució. És una tecnologia que fa 10 anys no, no, no, no, no encara existia, es va començar a desenvolupar fa 10 anys i el Covid-19 va agafar, diguem-ne, la embranzida d'una tecnologia ja madura i ja testada per altres vacunes. No? Però mai s'havia arribat a, a fer vacunes basades en RNA i aquí el que fan és saltar-se un intermediari. Aquí directament es posen el codi per, per fer que la nostra cèl·lula fcil la, la proteïna. Les vacunes dAD tenen un intermediari addicional que és el, el DNA. El DNA ha de fer de RNA i el RNA fa la proteïna. En les vacunes de RNA directament fem la proteïna. No? I ara veurem quines són les vacunes de RNA, però són les que han tingut més èxit, tot i que són les més complexes tecnològicament. Eh, altres vacunes que ja són més perilloses, ja són més complexes des del punt de vista regulatori, des del punt de vista de seguretat, són virus que es repliquen, que es van multiplicant, amb la qual estàs immunitzant-te permanentment. I després hi ha vacunes ja molt sofisticades que eh, no, no val la pena entrar-hi eh, més amb ella perquè són eh, bastant, bastant minoritari. De tot aquest panorama, que són les classes de vacunes, aquí l'Organització Mundial de la Salut no, no pinta al mapa una altra classe de vacunes, que és una altra categoria, completament diferent. Aquestes totes són vacunes específiques, és a dir, són vacunes que van destinades a generar immunitat d'anticossos. Tothom ha sentit a parlar dels anticossos, immunitat que se'n diu adaptativa, una, una immunitat que reconeix aspectes específics de l'agent patògen que volem vacunar-nos. Eh, és una resposta que té memòria, és una resposta que és molt potent, és molt eficaç, pot neutralitzar l'acció del virus, té un problema i un risc, i és que, si el virus canvia, aquesta vacuna ja no serveix, perquè és una vacuna específica. Llavors, tenim una, alternativa, una estratègia alternativa que no està en aquest mapa, però sí que hi ha una família de vacunes, que sentiu vacunes de la immunitat innata, que el que fan és, bàsicament, eh, activar les nostres defenses. No? La primera línia de defensa de l'organisme, contra un virus extern és eh, una resposta que es diu resposta innata i és una resposta que no fa preguntes, no, no és una resposta identitària, és una resposta que dona, no demana carnet d'identitat, és una resposta que està pre preparada per carregar-se i menjar-se tot allò que se sembla un virus, sense pregunta de quin virus estem parlant. No? Totes les vacunes aquestes són específiques i sí que van al detall. Vostè com es diu? No? I si es diu coronavirus, es mato i si no, no. Les vacunes no específiques o d'immunitat innata, eh, aquestes van per una altra via. I, de fet, la primera vacuna d'immunitat innata, que és una vacuna de tuberculosi, que es diu BCG, el primer assaig clínic que hi va haver amb la crisi del coronavirus, el febrer ja, va ser un assaig clínic amb la vacuna de la tuberculosi de la BCG perquè genera aquesta immunitat innata i la vacuna Ruti, que és el projecte en el qual nosaltres estem implicats aquí a Barcelona, és una vacuna que busca aquesta immunitat, innata immunitat de primer rècord. Vale. De totes les vacunes aquestes que hem fet al mapa, aquestes són les que ara, en aquest moment estan aprovades en algun país. O si sigui, en algun país s'està donant aquesta vacuna a nivell poblacional. Estem parlant de la de Moderna, que la tenim aquí, que ja l'estem donant, la de Pfizer, la BNT1621, que és la vacuna de Pfizer. Li diuen vacuna de Pfizer, però és incorrecte, perquè la tecnologia és de BioNTech. I BioNTech és una petita empresa d'Alemanya que es va començar amb aquesta tecnologia en el 2010. al 2017 estaven amb una col·laboració amb Pfizer per desenvolupar noves vacunes contra la grip. I va ser aquesta base tecnològica la que quan va començar el virus senzillament van canviar de casset i van començar a desenvolupar la vacuna contra el Covid-19. No? Però la tecnologia... O sigui, en rigor històric, la vacuna hauria de dir-se la vacuna de BioNTech. La Gamalaya, que és la Sputnik V, que té molt mala premsa aquí, però que és la vacuna que serà probablement la vacuna de referència a, a Latina Amèrica i a, a, a altres països. És una vacuna que és una, una vacuna de virus... Eh, de, de vectores vírics i té la particularitat de que són dos... En realitat són dues vacunes en una, perquè la primera dosi te la donen amb un, amb un vector i la segona te la donen amb un altre. T és una vacuna que té bona eficàcia. No? És una vacuna que té bona eficàcia comparable a la de Moderna i BioNTech. No és una vacuna d'expressió. No? La de d'Oxford-AstraZeneca és una vacuna que està ja aprovada al Regne Unit i probablement l'aprovaran aquí aviat. Té la gran de que té un maneig molt més senzill que aquestes dues. També és una vacuna molt semblant a la Sputnik. Eh, fa servir un vector no replicatiu, però només una versió, no, no fa servir dos. Eh, I a la Índia tenen la mateixa versió, però l'han desenvolupat en paral·lel. I, i, i, i, i diuen diferent, però bàsicament és la mateixa tecnologia. Llavors, hi ha una vacuna inactivada a l'Índia, que és aquesta que, de, de Biotech, Covaxin. Aquesta és de consum intern a l'Índia. I dues vacunes xineses que són fetes amb virus inactivats, que són les que estan fent servir als xinnos ara mateix tant a la Xina com als països àrabs i els Emirats és el país, el segon país que més persones ha vacunat i han vacunat amb aquestes vacunes xineses. és la vacuna que s'està provant al Brasil i és una vacuna que és molt molt molt senzilla de manipular i senzilla d'administrar i té una eficàcia que no és tan bona com les altres, però podria ser suficient com per, parar, per parar el cor. D'acord? I, i, i aquest primer mapa de vuit, probablement a final d'aquest any, de 2021, augmentarem a quatre o cinc opcions menys a nivell mundial. Una de les grans preguntes que està inclòs a la, la temàtica, i crec que amb això acabo, amb el següent, eh, és com és possible que només 11 mesos, des que van conèixer la sequència fins ara, hem tingut, tenim el que tenim, que són vuit vacunes en realitat, ja s'estan administrant a nivell poblacional. En, en les més sofisticades perquè, perquè es, va, es va fer servir, diguem-ne, vacunes que ja estaven comprovades, el que seria la part de fora, la tecnologia ja estava comprovada, la seguretat i tot, i l'únic que va fer un canvi de casset és el cas de les de RNA, el cas de les vacunes que fan servir vectors vírgics, aquestes vacunes va ser, bàsicament, una, vegada, una setmana després de coneguda la seqüència, ja s'estaven fent proves pràcticament en, en preclínic de seguretat. L'altra cosa que és molt important és que la dimensió del problema és tan bèstia que, que els recursos que s'hi han posat econòmics per desenvolupar això són tècnicament infinits des del punt de vista del que s'havia vist mai. A no? Llavors, hi ha hagut una, una gran capacitat d'assumir riscos financers. I això és clau perquè normalment quan, en la vida normal tu trigues 10-15 anys perquè vas esperant que, que, que, que de, de fer una fita estàs segur de, de que la cosa va bé per fer la següent, que normalment és un canvi d'ordre de magnitud en el tema de la inversió que necessites per continuar. No? En aquest cas s'ha anat molt en paral·lel des del punt de vista financer. És a dir, per exemple, s'ha fet una gran inversió en construir una fàbrica quan encara no se sabia si aquesta vacuna funcionaria o no. I això, això realment recorda, és, recorta, retalla els temps d'una manera tremenda. I una cosa també molt, molt, molt important és que les agències regulatòries estaven permanentment rebent informació, cosa que tampoc es fa mai quan, quan fas un desenvolupament normal. Esperes a tenir tot el dossier, l'envies i una agència regulatòria normalment pot trigar dos anys a avaluar un dossier perquè s'ho troba de nou i ha ja de fer tot. En aquest moment anaven tot absolutament en línia. No? i eh, les fases, eh, sobretot la fase clínica, s'anaven solapant una vegada que hi havia dades de seguretat de fase 1, ja es començava a muntar la fase 2 i una vegada que teníem dades de fase 2, ja es començava a muntar la fase 3. És a dir, que gràcies a que hi havia recursos infinits, tècnicament infinits, es van poder, eh, d'alguna manera, solapar fases, però mai, mai eh, es, eh, estalviar una fase. És a dir, totes les vacunes, totes d'elles, totes les vacunes que estan aprovades, han passat per la seguretat preclínica, per la fase 1, per la fase 2 i per la fase 3. I, a més a més, un tema que no estem més en compte, també s'han validat des del punt de vista de la eh, consistència de la fabricació. El, que és el procés de fabricació d'aquestes vacunes no és senzill, i s'ha avaluat també molt, molt, molt seriosament tot el que és la, la, la fabricació i per això, per exemple, hi ha, hi ha vacunes que tenen problema de suministre bàsicament perquè la fabricació encara no estava res res. Llavors, les coses que es poden, encara no sabem i els riscos, amb aquest panorama. Doncs eh? pues mira, duració de la protecció és que no hem tingut prou temps per saber quan dura la immunitat, perquè ara els clínics l'extensió màxima d'una persona que hagi estat immunitzada durant una fase 3, en aquest moment, em sembla que són 6 a 8 mesos. En el qual, tenim dades de protecció de 6 a 8 mesos, però no sabem res més, perquè és que no, hem, no hi ha hagut temps d'exposar-nos a les quals o Sigui No sabem quan dura la protecció. De moment, sembla que les dades indiquen que podria durar entre 6 i 8 mesos com a mínim. No sabem quan pot durar. Tampoc estem segurs que les vacunes Eh, facin una prevenció de la transmissió. És a dir, podem estar vacunats, cosa que ens protegirà a nosaltres, però no necessàriament estarem protegint els altres, perquè podem tenir un caldo de cultiu al nas i a la boca i, i a força de respirar i parlar podem anar contagiant la gent del món. Les vacunes estan dissenyades per produir anticossos que maten els virus una vegada que estan al dins del cos. No estan dissenyades per parar, que el virus es repliqui dintre del que seria l'exterior del cos, que podria ser la mucosa o el nas. No? Hi ha vacunes en desenvolupament que van dirigides justament a parar la transmissió. Són vacunes orals o són vacunes nasals que el que faran és intentar parar la transmissió a nivell de mucosa. Riscos a llarg termini, tampoc ho sabem. O sigui, no sabem si d'aquí a cinc anys hi haurà un augment dels casos d'autisme amb la població vacunada. Però clar, estem parlant de que la, el risc poblacional real d'exposició del virus és del 0,5%. És a dir que qualsevol risc que sigui inferior a això ja és benvingut, amb el qual cosa, el risc a llarg termini, eh, i tothom crec que hi ha un consens bastant generalitzat és assumible davant aquest risc real de, de, de l'exposició del virus. No? I el risc és més complicat des del punt de pod vista de gestió és que puguin aparèixer varietats noves del virus com que s'està veient, que normalment la biologia porta a que el virus s'atenui, no que es faci més potent. El virus pot ser més infeciós però pot ser menys govern. És a dir, que la biologia juga una mica al nostre favor, en el sentit que segurament, al final, el virus s'anirà atenuant de manera natural, però no es pot descartar la possibilitat de que la pròpia pressió de selecció que estan imposant les vacunes faci aparèixer varietats resistents a les vacunes als virus. Amb la qual cosa, bàsicament haurem de començar de zero, haurem de fer altra vacuna. Però amb l'experiència que tenim, és molt probable que tinguin capacitat de reacció en 3 a 6 mesos tenir una altra vacuna específica preparada. No? En qualsevol cas, aquest nivell d'incertesa justifica i explica per què tenim tantes vacunes. Acabo ja, un minut més. Eh, t -t tenim tantes vacunes i... I per això les 200 vacunes que estan en desenvolupament, benvinguda sí. No, no podem, en aquest moment, donar per fet que les vacunes que tenim seran les bones, ni molt menys. I amb això crec que acabo la meva exposició. Ai, ara, que no podia. Gràcies, Lluís. Les preguntes que ens estàs suggerint jo, particularment, les estic anotant i després les passarem. Josep Lluís Martí, et tinc aquí. Endavant, és el teu moment. Hola. Ah. Falta que el Lluís... de Ara. Sí, que estava compartint pantalla. Bueno, hola a tothom. És un plaer estar aquí amb vosaltres i, i agraeixo, evidentment, a la Casa Orlandai, a la Cristina, als cafès científics, a les veus de la República... Uh, que són tots els actors que eh, han conspirat perquè estiguem aquí aquesta tarda i, i aquest vespre. I com dic, és un plaer. Això és una conversa, no? així m'ho va explicar la Cristina, és una conversa i, i el que tenim ganes, Lluís i jo, és de parlar amb vosaltres després uh, i, i comentar els aspectes que vulgueu. Um, com ha dit la Cristina, jo em, em centraré en, en aspectes, més aviat jurídics, uh, ètics i polítics. Són les tres coses en les que em centraré. La raó és que jo sóc de fet, soc jurista, politòleg i filòsof i, per tant, són les, les meves especialitats. I, a veure si aconsegueixo compartir... Espero que estigueu veient ara la presentació. Uh, I, per tant, el que diré complementa... Uh, el que ens ha presentat el Lluís són, són dos presentacions sobre dos àmbits diferents que, que no entren en contradicció en absolut i que, i que espero que donin també per, per diferents tipus de comentaris i de preguntes, i especialment si podem establir connexions no? entre el que ell deia i el que diré jo, doncs, encara millor. Um, començarem unes qüestions preliminars que realment faré molt ràpidament perquè, perquè algunes d'elles, sobretot, de fet ja les he mencionat el Lluís i, i no vull trepitjar res amb el que ell li ha dit i després centraré, sobretot faré preguntes, eh? també donaré algunes respostes i intentaré donar algunes respostes, les respostes són sempre tentatives i el més important, ara parla el filòsof, el més important és fer les preguntes adequades i, i n'he seleccionat algunes de moltes altres que podrien fer-nos d'aquests tres àmbits, no? d'aspectes ètics, jurídics i polítics entorn a la, a la campanya d'aquesta cursa per la vacuna. I, I ho divideixo en tres parts, vacunació a nivell nacional, vacunació a nivell global i després algunes preguntes, un parell de preguntes sobre l'escenari en què estarem, si tot ve bé qui uns mesos, que he anomenat post-vacunació, però que en realitat eh, no, no estarem en encara estarem incerts, eh, immersos en plena vacunació. El primer que faig és una cosa que el Lluís acaba de dir que no hem de fer, que és citar fonts inadequades, perquè situo aquí un, un tracker del, del New York Times i ell deia millor anar la font eh, científicament més adequada, que és la de la l'OMS, evidentment. Eh, però, en fi, tampoc, com deia, no, no m'hi detinc massa, això ja ho ha, explicat, ho ha explicat ell molt bé. Jo insisteixo en aquest punt que, que deia el Lluís, ho dic també molt ràpidament, eh, que cal començar segurament valorant l'enorme esforç sense precedents eh, que, que implica aquesta cursa per la vacuna des del punt de vista científic i de recerca, si tenim èxit, si les vacunes tenen èxit, eh, segur que es convertirà en una fita de la història de la ciència, eh, com el descobriment de la penici·lina o altres, per l'impacte que tenen sobretota la població del planeta. Per tant, eh, segur que, que desperta molt d'interès de molta gent i que és certament molt rellevant. i um... També això ens permet connectar i segurament això és d'interès dels que veniu habitualment en aquestes trobades. Connecta, evidentment, amb la importància que té la ciència i la recerca. o estem vivint aquests dies no? I, i encara més... Des del punt de vista de que apareixen líders polítics i avui, justament fa pocs minuts, acaba d'assumir el nou president dels Estats Units, fent un relleu amb un, esperem, bueno, ja tot apunta, evidentment, a un canvi de cultura completament diferent d'una persona que serà receptiva a la ciència i a la recerca, que és tot el contrari del que teníem amb l'anterior president. I, I, per tant, és, és important també destacar-ho, això, no, no oblidar-se de la importància que té la ciència i la recerca, com també, com és obvi, dels sistemes de salut. No? Les, els dos àmbits són uh, enormement importants. I també potser mencionar el, el repte logístic que implica perquè perquè el que cal aquí és vacunar menys un 70% de la població mundial. El Lluís ens pot explicar exactament millor eh, la immunitat de grup, i aprofito jo per anticipar-li alguna pregunta per després. La immunitat de grup, eh, si realment requereix un 70 o un 80, exactament què, què, què requeriria, no? Però, però que sí que és important tenir clar que estem pensant, el, el marc mental que hem de tenir al cap és el de la població mundial, perquè estem davant d'una pandèmia i, per raons òbvides, ens afecta a tots. No? Hi ha unes dades que no repetiré, que tots més o menys anem coneixent i estem bombardejats permanentment. Les dades de contagis de 96 milions és òbvi que són falses. L'OMS fa mesos ja estimava, perquè és impossible de saber, que potser la població real contagiada a tot el món passava els 800 milions. Uh, això ja fa mesos, per tant, si tenien raó llavors ara segurament passem del miler i no sabem exactament quants. La xifra de morts és una mica més, mm, eh, més precisa, tot i que també se sap que hi ha més mortalitat que no està comptabilitzada aquí. Es comptabilitzen oficialment dos milions de morts en aquests moments. Podrien arribar a ser tres, potser o estem en algun xifra entre dos i tres. Per tant no hi ha dubte de que la magnitud del, del, de la crisi és, és severa. No? I només com a foto molt ràpida també ho passo molt ràpidament. Um, si un veu la foto tant de contagis en aquesta diapositiva com de morts en aquesta, veieu que a nivell global la pandèmia uh, està fent encara està en una fase ascendent. Això evidentment és compatible amb pujades i baixades a països diferents i, i però, si veiem la foto global, que és la rellevant per la pandèmia, eh, doncs estem en una fase encara ascendent. Per tant, la vacuna és molt, molt important que arribi aviat. Eh, una reflexió última preliminar abans d'entrar en les qüestions eh, jurídiques i, i polítiques. Eh, aquest, el problema de la pandèmia eh, és un problema clarament global, no? per això li diem pandèmia, i, i és és, més, és global en dos sentits. Per això jo li dic que és un problema doble global. És global perquè ens afecta a tots potencialment, tothom podria ser infectat, tot, tot ciutadà del planeta podria ser infectat. Però és global també perquè la solució al problema només serà una solució efectiva si és una solució per a tots. No? Uh, si imaginem un exercici així, els filòsofs ens encanta això d'imaginar un hipòtesi no? i escenaris uh, imaginaris, si imaginéssim que tots els països del món trobessin una solució relativament efectiva per tenir eh, sota control, sota mínims, l'evolució de la pandèmia gràcies, per exemple, a les vacunes. Uh, però, en canvi, hi ha un últim país, anem a imaginar que és Brasil, on la, la pandèmia uh, creix sense control. Doncs el reservori que això implicaria pel virus i donat com és el món, que és un món global i que, a més, no podem permetre en solucions de l'estil de bloquejar permanentment i per sempre un país i deixar tallar tot avia de contacte, etc. doncs el fet de que un país eh, encara mantingui viva la pandèmia o el virus eh, fa que que segueixi sent un risc potencial per la resta de països, i això és el que estem veient en les successives onades, que països que ho van fer bé en una primera onada, després pateixen de forma més severa la segona, eh, i, o la tercera, i, i mentre el virus segueixi funcionant i, i replicant-se, ja no diguem si segueix mutant, Uh, la, el repte realment és un repte per tothom i ningú, tindrà, ningú serà salvat entre cometes. I això fa que la, la conclusió òbvia és que davant d'una pandèmia la solució ha de ser més i millor coordinació global, no hi ha una altra sortida. I, i jo, ets a dir, anticipo aquí una conclusió um, per com emmarcar les preguntes que farem a continuació, que des del meu punt de vista, i això podem discutir, estaré encantat de discutir-ho després, però des del meu punt de vista, i tot i els esforços molt meritoris que s'han fet per part de governs i, i sistema internacional, organitzacions internacionals, jo crec que els èxits dels que ens parlava Lluís a nivell de recerca respecte a les vacunes no tenen un paral·lel en la gestió per part dels governs. És cert que és molt complicat, és cert que tenim informació eh, cada vegada més, però que sobretot al principi teníem molt poca informació sobre eh, com funcionava el virus, però en tot cas, la meva valoració general és que si l'objectiu és tenir més i millor coordinació global, doncs, a dia d'avui, crec que els governs dels estats, en general, amb excepcions que després comentarem, en general no estan fent-ho bé i crec que el sistema internacional, la l'OMS al capdavant, tampoc està donant la resposta que seria desitjable. És injust eh, posar-li desculpes a l'OMS perquè l'OMS no tenia els recursos, ni la capacitat normativa, ni el poder eh, eh, jurídic per hm, tirar endavant eh, solucions més efectives i això de retruc és culpa de nou dels estats, els governs dels estats, per tant tampoc se li pot demanar coses que no està preparada per fer, però, però la descripció crec que és una mica aquesta. Um, la, passo a, llavors a les preguntes que volia plantejar a nivell, com deia, aspectes jurídics, ètics i, i polítics um, i començo per la vacunació a nivell nacional. Uh, I aquí faig, em plantejo tres eh, punts de discussió amb diferents preguntes dins de cada punt. Uh, un punt que apareix i que esteu ja veient que genera molt debat i que portem mesos discutint perquè, de fet, fa mesos que estem anticipant l'inici d'aquesta campanya de vacunació que finalment ens va arribar a finals del 2020, ja realment a inicis d'aquest 21, fa tot just tres setmanes en alguns països Uh, I una de les primeres preguntes que la gent es formula és fins a quin punt podem obligar a la gent a vacunar-se. Haureu llegit a la premsa, per exemple, que hi ha hagut decisions ja fins i tot judicials d'obligar a vacunar persones, normalment han sigut casos de persones grans internades a residències, que sabeu que és per on s'ha començat a vacunar, on eh, els familiars aquestes persones, normalment eren persones que no estaven en plenes eh, capacitats mentals com per prendre la decisió per si mateixes, i els familiars directes d'aquestes persones, per les raons que fossin, eh, es negaven a que es vacunessin eh, aquestes persones grans, i llavors un jutge intervenia i obligava a vacunar. Eh, podem obligar a la gent a vacunar-se? Bé, jo, jo crec que aquí, si la pregunta des del punt de vista legal, si la formulem amb, amb, amb, de manera general... La resposta que jo donaria és que sí. Sobre això hi ha discussió, sempre els juristes discutim sobretot i ens posem d'acord molt poques vegades, però sempre trobarem algú que, que ho nega. Però en general diria que és una, una solució... Si, si fem la pregunta en general, eh, és possible obligar legalment a vacunar la gent? Uh, la resposta és que sí. La qüestió és que depèn del context. Uh, S'han de donar unes deter determinades circumstàncies per obligar a vacunar la gent. L'obligació aquí estaria justificada perquè suposadament... La, la negativa a vacunar-se implica un risc incre... implica un increment del risc eh, de contagi sobre terceres persones. És a dir, si jo em nego a vacunar-me, no només estic assumint jo un risc, i per tant no rebo la protecció que teòricament la vacuna em dona, sinó que estic, no estic contribuint a aturar la propagació del virus i per tant estic incrementant, amb la meva negativa, incremento el risc de contagi per part d'altres. Per més que, com deia el Lluís, vacunar-se i protegir-nos nosaltres no implica que deixem de ser contagiosos, eh? perquè es pot encara contagiar. Però està clar que quan busquem aquesta immunitat de grup el que es cal és que una, un percentatge important de la població, excepte vacunar-se i, per tant, cal posar-li traves a la propagació del virus. Les persones que es neguen a fer això uh, no estan contribuint a, assumir, a assolir aquesta immunitat de grup i, en aquest sentit, estan tenint un impact, aquesta negativa, no tenen només efectes sobre la salut d'un mateix, que fins aquí podria cadascú dir, mira, cadascú que decideixi el que vulgui, no?, sobre la seva vida, uh, allà ell o ella. Uh, no, el que passa és que la, aquesta negativa té impacte sobre la salut de tercers i, per tant, aquesta seria la base per poder obligar la gent. El que passa que això depèn dels contextos, depèn de quin context estiguem, depèn de quin sigui la probabilitat d'increment del risc sobre tercers uh, i això depèn de, un, de coses, diguem que podem després entrar en el, en el debat, que, que és més complexa no? i fa més sofisticada la discussió. I sobretot també perquè quan parlem d'obligació, una primera cosa que hauríem de preguntar-nos és què vol dir obligar a la gent. Uh, Obligar a punta de pistola no es, no es fa mai, diguem. Això no conec cap cas que s'obligui a la gent a punta de pistola. Potser n'hi ha hagut alguna a la història, eh? però potser Lluís ho sap, això. Però jo no conec casos que s'obligui a la gent a punta de pistola. Moltes vegades el que, parlo, el que passa uh, és uh, que hi han mesures de, de uh, diguem, de combinar a la gent a, a vacunar-se que potser podrien caure dins de la categoria d'obligació, en algun sentit. Ara jo us posaré un exemple i, i m'agradarà saber com ho veieu. Uh, tècnicament no és una obligació, però uh, a la pràctica de facto acaba tenir els mateixos efectes. Per exemple, una cosa que es fa amb els nens no? quan intentem uh, promocionar la vacunació dels nens a determinades malalties és que es condiciona el tenir aquella vacuna per poder escolaritzar aquell nen. Uh, Llavors, per una banda, la gent té l'obligació d'escolaritzar els seus nens, no és opcional, no escolaritza els nens, però si un vol ser admès a una escola ha de tenir el calendari de vacunació al dia i si la gent que és antivacunes eh, es troben a vegades en problemes i això genera vegades casos judicials sobre fins a quin punt es pot obligar i condicionar l'escolarització el, el fet de tenir un carnet de vacunació. Però hi, ha, hi haurien altres maneres. Es poden posar traves o també es pot anar per l'altra banda i es pot buscar una manera més positiva d'incentivar a posar-se la vacuna, promocionant d'alguna manera. Després entrarem entraré en, en les formes de promoció perquè tenen a la tercera part del que volia dir. Un segon punt de discussió, que és interessant, té veure, també ho heu llegit en la premsa i es discuteix molt en els mitjans, eh, té a veure amb les prioritats de vacunació. Tots semblem estar d'acord, tot i que no hi ha res obvi a la vida, però tots semblem estar força d'acord que el personal sanitari um, hauria de tenir prioritat. Perquè, de fet, si l'objectiu si final és combatre el virus, necessitem, evidentment, preservar aquest personal sanitari i són els que ens poden salvar la vida en cas que ens, ens contagiem del virus. Per tant, tots... Ja crec que no he sentit veus de ningú criticant la decisió de, de donar prioritat al personal sanitari. Però això desperta altres preguntes. Quins altres sectors haurien de tenir prioritat? Com sabeu, cada país ha dissenyat campanyes de vacunació diferents, amb, amb criteris diferents. En el nostre hi ha alguns sectors considerats essencials que se'ls ha donat una certa prioritat, es va per fases. No? I això genera moltes preguntes interessants, no? de, de quins sectors tenen la... Són, són, haurien de ser considerats essencials, hi han ha sectors que són exclosos d'aquesta categoria i ells, eh, alguns d'ells han protestat per això i, i defensen la seva essencialitat també per al conjunt de la societat i això desperta, obre tot un debat en el que podem entrar més tard. Però també hi ha una altra pregunta interessant, no? una pregunta sobre... Donem per fet, i a la majoria de països, o tots fins on jo conec, s'ha decidit que també es donaria prioritat a les persones més grans, la, la raó és molt òbvia, les persones més grans, juntament amb persones que tenen algun tipus de patologia prèvia, normalment respiratòria i, o, o coronària o d'algun altre tipus, són les persones que són població més susceptible, més fràgil, més vulnerable respecte al virus, per tant, semblaria del sentit comú, que és la part de la població que s'ha de protegir abans, però a vegades el sentit comú no coincideix exactament amb el criteri científic epidemiològic. No? De fet, epidemiològicament, recomano aquest llibre, que és totalment divulgatiu, el millor Lluís em diu que és un desastre el llibre, però jo que no hi entenc, a mi m'ha servit molt per entendre algunes coses, no? les regles del contagi d'Adam Kutcharski. I... Um... I, I és un llibre d'epidemiologia, no? explica una mica la història de la, de la disciplina i com hem anat aprenent algunes coses. No? I en aquest llibre, clar, es planteja una cosa que, si ho pensem, de fet, té sentit. No? Uh, si la funció de la vacuna és posar traves al virus perquè es repliqui, és a dir, tallar les cadenes de transmissió, doncs la prioritat hauria d'estar posada en posar-li la vacuna en aquells eh, grups socials que són més actius a l'hora de replicar el virus i contagiar el virus. I es dona la circumstància, no sé si a tots els països, crec que en el nostre almenys sí, que són els joves, eh, o en alguns moments com a mínim han estat els joves, els sectors, per exemple, l'estiu recordeu, el grup social dels joves era el sector que més contagis provocava. Llavors, si un el que vol és aturar la cadena de contagis, potser la prioritat hauria d'estar posada en vacunar els joves. Evidentment, això, per altra banda, sabem que els joves en qüestions purament estadístiques tenen menys probabilitats de tenir complicacions o de morir pel virus i planteja un dilema, un dilema ètic que és interessant i eh? que podem discutir després sobre si és correcte, hem fet el correcte, donant prioritat a la gent més gran o li hauríem d'haver donat prioritat als més joves. També sobre els més grans ja apunto una cosa, segona pregunta que li formulo al Lluís, és què passa amb això de Noruega, on han vist alguns problemes de potencial mortalitat en persones molt grans o, o en, molt, en una situació una mica precària. I el tercer punt de discussió, el tercer eix de discussió, és, que, que em sembla que no hem d'oblidar, és i crec que s'oblida massa sovint, els altres dos apareixen molt a la premsa, en canvi aquest tercer pràcticament no en apareix, és com s'han de prendre totes aquestes decisions? Com decidim qui ha de tenir prioritat? home, D'entrada sembla òbvia la resposta, no? Hem de ser els experts els que ens diguin eh, com de decidim això. Però clar, aquí la, la noció d'expert ja és complicada, perquè els experts en què? O sigui, evidentment els epidemiòlegs ningú els hi discutirà, eh, o els viròlegs, ningú els hi discutirà l'expertesa per prendre, per, per, com a mínim per participar en aquesta presa de decisions. Segurament estareu d'acord amb mi que també hauran de participar experts en dret o experts en ètica per, per donar la seva opinió sobre quins balanços d'interessos són èticament acceptables i quins no, o quines solucions són jurídicament acceptables i quines no. Um, però són aquests només els experts que han de participar? Um, quin rol poden tenir els ciutadans no? i la participació democràtica en això? Podem promoure debat públic? Jo crec que sí, que hem de promoure el debat públic sobre això. Evidentment, un debat informat, com deia el Lluís, i que s'allunyi de, sobretot de les teories conspiratives i les fake news i les i la desinformació. Però jo crec que sí, que hem d'implicar la ciutadania en participar en això, però evidentment això també planteja reptes. No? Com poder protegir millor les llibertats fonamentals i la democràcia, que és un objectiu, gràcies, que és un objectiu fonamental, uh, um, doncs uh, la història ens ensenya, uh, i ara parla el jurista i el politòleg, la història ens ensenya que si no són els ciutadans els que protegeixen les seves pròpies llibertats fonamentals i la democràcia, i uh, molt poques vegades ni el, els sistemes diguem més verticals o més paternalistes o ja no diguem autoritaris no han tingut cap interès en defensar-les i per tant això crec que no hem d'oblidar-ho. I ara vaig molt ràpidament, ja veureu que, sóc, que, que són en els últims tres minuts, passo ràpidament dos, les últimes dues parts de la meva presentació. Ho he dit al principi. La pandèmia és global, és un problema global i per tant sembla que ens hem de fer diverses preguntes també respecte a la vacunació a nivell global. Aquí veieu, podeu desplaçar les, les pantalles si ho teniu a la dreta per, per veure els noms dels països. Aquí veieu, per exemple, el Lluís ha fet referència a que diversos països estan avançant més ràpidament que altres. Ell parlava d'alguns països àrabs que estaven administrant la, la, la vacuna xinesa. El país, com sabeu, això surt la premsa tots els dies, que més ràpidament està vacunant la població és Israel, que porta més del 30% ja de la població vacunada. A Espanya, ens queixem molt de l'olents que anem, però estem a la posició 9 o 10 o 11, no sé si això canvia cada dia, però més o menys en aquest, estem en aquesta posició. Però sabem que hi ha molts altres països que estan lluny o que no han començat a donar ni una sola vacuna. No? Aquí teniu... Això és del dia 14, penso 15, ja està despassat cinc dies, però aquí teniu els països amb gris són els països que no donen ni una sola vacuna. Si les dades són correctes, que de nou aquí, Lluís, potser em dirà que no, que no he tret la font adequada, però eh, això ve d'un mitjà respectable de premsa. Um, en tot cas, el que veiem, i això és la reflexió que jo volia fer, és quan ho pensem a nivell global, aquí, de nou, les desigualtats del planeta i, sobretot, la desigualtat entre hemisferi nord i sud, per simplificar, uh, però les desigualtats a tots els nivells també es repliquen en una qüestió com aquesta i veiem que, que hi han amplis... Uh, am esferes, bueno, Aquí, per exemple, no està actualitzada que Índia està fent un esforç increïble de vacunació, amb unes xifres impressionants de vacunacions diàries, i aquí apareix com si no hagués posat una sola vacuna. Però, però, en tot cas, segueix sent cert que els països que més estan vacunant són els països més potents econòmicament. I llavors, tres preguntes respecte a això. Com podem assegurar que es vacuni tota la població mundial? De nou, això ens fa preguntar-nos quin ha de ser el paper de l'OMS o d'altres organismes, com la pròpia Unió Europea, no? que hauria de tenir assumir segurament un rol de protagonisme a nivell internacional. En segon nivell, eh, si no confiem tant en el sistema institucional internacional, doncs com podem fomentar la cooperació entre països? La Xina està... Potser les seves vacunes no són les millors des del punt de vista del percentatge d'immunitat que generen, però, per altra banda, estan eh, ajudant a molts països, per exemple, Amèrica Mèdica Llatina i els països àrabs, com deia el Lluís, a tenir accés a vacunes que d'altra manera seria molt difícil que tinguessin. No? El cas de Nova Zelanda em sembla paradigmàtic. La primera ministra, Jacinda Ardern, va anunciar fa 3 o 4 setmanes que estaven comprant vacunes, òbviament per vacunar tota la població neozelandesa, però estaven comprant moltes més perquè quan acabessin amb l'últim neozelandès o potser abans d'acabar amb l'últim neozelandès començarien a vacunar a la població de les illes limítrofes amb Nova Zelanda per solidaritat i també per prop interès, perquè evidentment els interessa que aquesta gent estigui el més protegida possible i el virus no estigui circulant al seu voltant. I, I en relació a això, hi ha promeses de la Unió Europea de també ajudar els països en vies de desenvolupament, però que fins on jo sé, i el Lluís a lo millor ens corregirà, fins a on jo sé no s'estan materialitzant. No hi ha una proposta equivalent a Nova Zelanda. Espanya, per exemple, no ha dit començarem a vacunar a la població de Marroc, a ajudar a Marroc a vacunar a la seva població, si ells no poden accedir a les vacunes. I en tercer lloc, eh, ho, ho, anuncio, ho anuncio de manera molt telegràfica, potser ens hauríem de preguntar també si no hauríem d'activar clàusules d'excepcionalitat en els tractats internacionals que protegeixen la propietat intel·lectual dels laboratoris que han fet aquesta recerca. Això té pros i contres, evidentment, és un debat molt complex eh, que, de fet, es relaciona amb, amb, amb una qüestió molt profunda sobre la relació entre ciència, recerca i indústria comercial i, si voleu, podem uh, discutir sobre això després. I acabo uh, amb una última bateria de preguntes. En els propers mesos ens trobarem en una situació de complexitat des del punt de vista de la, im de la immunitat de la gent respecte al virus. Ens troba això és una, són una, és una fotografia extreta d'un paper publicat a Science el, el passat mes de maig, penso que era, on modelaven diferents escenaris possibles. No? Llavors, el que ens trobarem és que una part de la població tindrà immunitat natural perquè haurà passat el virus. D'aquests que han passat el virus i que han creat immunitat natural, alguns hauran anat perdent. Per tant, la immunitat ja serà parcial, perquè hauran anat perdent una part d'aquesta immunitat. Previsiblement, perquè això encara no ho sabem amb dades absolutament fiat sòlides. Hi haurà una altra part de la població que tindrà immunitat perquè s'hauran vacunat. Uh, i aquesta immunitat, de nou, també serà teòricament total al principi o un percentatge molt alt, però uh, potser serà parcial, sobretot si apareixen mutacions que podrien escapar a la, a la immunitat que proporcionen aquestes vacunes. Hi haurà una altra part de la població, que és la que està aquí en gris, que serà plenament susceptible, perquè ni ha passat el virus ni ha rebut la vacuna. I, per tant, aquesta gent encara serà plenament susceptible al virus. Llavors anem a una situació de complexitat on diverses persones tindran graus diversos de immunitat, i de susceptibilitat respecte al virus. I això ens ha de fer preguntar hem d'entomar aquest debat, perquè això ho tindrem davant d'aquí uns mesos. No? Podem utilitzar carnets de vacunació, per exemple, per regular la vida social? Això es connecta amb el tabú del, del famós passaport immunològic, però és èticament o jurídicament correcte utilitzar criteris immunològics per regular la vida social, per exemple, per entrar a un teatre o per, o per anar a treballar? És correcte que una empresa exigeixi als seus treballadors vacunar-se per poder anar a treballar? Um, aquest és un debat jurídicament també complicat. Després entrem a la part de debat, si voleu, i acabo si sí, ara sí. Com podem afrontar també algunes mesures que ens ajudin a protegir-nos davant de futures crisis sanitàries globals? Ja sabeu que aquesta pandèmia estava més que anunciada. No? Tothom parla de Bill Gates, que havia fet una famosa ted una conferència pública, ara veient una cosa d'aquest estil, però és que, evidentment, Bill Gates uh, va ser l'últim en arribar per a veure alguna cosa així. Els, els epidemiòlegs feien molts anys que anunciaven i, de fet, vam tenir diversos avisos. Recordeu, hi ha un SARS-CoV-1, per començar, uh, i el MERS, i ja hi havia la grip uh, porcina, la grip aviar, hi havia diverses, diversos virus que anunciaven una possible tempesta perfecta com la que ha passat ara, en aquest 2020, uh, i i, segons els diuen els epidemiòlegs, encara sóc, perquè podria haver estat encara pitjor. De, això, això denota que, clarament, no podem ja diferir més la, la pregunta de com podem protegir millor les nostres societats respecte a aquestes amenaces potencials en el futur. I acabo aquí, perdoneu si m'he extès una mica més del compte, i, i com deia, l'important ara és poder tenir la conversa conjunta. Sí. Perdonat, Josep Lluís, més que perdonat. Uh, ara. Ara hi som tots. Em sembla que, per al·lusió, potser Lluís pot respondre alguna de les preguntes. Sí, bueno, sobretot m'interessa... I quan els, els, els, els altres participants, si voleu anar fent les preguntes al xat, us ho haurem d'un entorn. Lluís, sisplau. Sí, mira, a veure, m'he apuntat tres preguntes que si m'has fet i a veure si puc, eh, si puc respondre. La primera del tema dels viejitos noruegos. A veure, a aquesta població de Noruega, que són 30 casos de mort reportades, en condicions normals s'haguessin mort. És a dir, no hi ha diferència entre la tas de mortalitat en aquest grup de població entre vacunats i no vacunats. O sigui que, però passa que hi ha obligació de reportar aquestes morts quan una persona és però, però no, no, no, no és una alarma en absolut perquè és una població d'edat que s'hagués mort de totes maneres. O si sigui, Això està molt clar i, i això és, és, és, és clar. El... Em sembla que l'altre dia vaig decidir la notícia que Espanya s'havia compromès a, vendre, a revendre 30.000 dosis de vacuna a Andorra. O sigui que, més o menys, és un país limítrofe. No, no, no deixa de ser que alguna cosa estigui feta. Però vaja, és un punt molt important el que estàs dient. No? El tema dels de joves. Bueno, aquí és un tema tècnic, per això, això m'agradaria contestar aquesta pregunta. Els assajos clínics no s'han dissenyat per avaluar si la vacuna és eficaç per cortar la transmissió del virus. S'han dissenyat per avaluar si les, vacunes, si les vacunes són eficaços per reduir la morbilitat del virus. En la qual per què no vacunem joves? Perquè aquesta hipòtesi no està contrastada científicament. No tenim cap dada que ens indiqui que aquestes vacunes serveixen per reduir la transmissibilitat del virus, que probablement sigui una altra estratègia, però haguéssim hagut d'implementar aquesta estratègia des del moment que vam dissenyar les vacunes. En aquell moment, les vacunes que hem dissenyat es porten necessàriament a vacunar primer a població de més risc des del punt de vista de mobilitat. No tenim eines en aquest moment validades per fer aquesta altra estratègia de gestió d'epidèmia que podria ser perfectament lògica. Però això és, això és un punt important, no? des del punt de vista tècnic no seria possible perquè no estarien autoritzades aquestes vacunes per fer això. No? Uh, I ja està. Ah, sí, sí, una cosa que m em, em, em, em provoca bastant inquietud també el tema de la propietat intel·lectual. No és rellevant la propietat intel·lectual. Perquè, la, o sigui, copiar la fabricació d'aquesta... O sigui, que algú, ara tu mateix, no? Et a la Índia i copies la fabricació, per validar aquesta fàbrica necessites com a mínim un any. A part de la inversió i tota la història. És a dir, des del punt de vista regulatori, la barrera d'entrada no és la patent. La barrera d'entrada és la tecnologia de fabricació, però no perquè no ho sàpiguen fer, sinó que regulatoriament el procés de validació d'una nova fàbrica, d'una vacuna, és molt, és molt complex. En el qual, probablement, tampoc hi hauria cap incentiu per muntar, diguem, una fàbrica genètica de vacuna a l'Índia. Ja ja, ja, ho, ja ho fan, és a ja, dir, ja ho estan fent, ja hi ha desacord. És a dir, que si tenim problema de distribució de la vacuna, no és per un problema de patents, és per un problema de falta de capacitat de fabricació. I la falta de capacitat de fabricació va relacionar amb que construir una fàbrica nova, no per la tecnologia... Ara, per exemple, sortint la notícia que a Guadalajara faran la vacuna de d'AstraZeneca. No és cert que faran la vacuna d'AstraZeneca. Faran la fase final d'envasat de la vacuna d'AstraZeneca. La fase inicial, que és la complexa, que és la que cultives el virus, aquesta la fa amb, amb dos llocs molt, molt molt concrets perquè és la més difícil. Okay? O sigui que el tema de la discussió de la propietat intel·lectual té els seus matisos. També. Lluís, queda una pregunta que és la d'immunitat de grup. És realment el 70%? I... Depèn. Hi ha, hi ha gent, hi ha gent que, que, que diu que en aquest cas pot ser del 90%. Hi ha gent que diu que en, el, en la grip, per exemple, no tenim immunitat de grup perquè cada any el virus de la grip canvia. I, i les vacunes eh, que tenim són vacunes que cada any són diferents i, i, i són 50% eficaces. L'exemple de la gripe és molt interessant, perquè què, què, què ha passat amb la grip? Que ens hem estabilitzat amb un nivell assumible de, de morts, de danys col·laterals de la grip. O sigui, tenim la dada que es mor cada any 30-40.000 persones de gripe i ens quedem tan amplis. Ens, ens, ens sembla bé, no, no, no és un tema... No, no, no es preocupa. No tenim immunitat de grup contra la És dir, que el tema d'immunitat de grup depèn. O sigui, 70% eh, depèn on volem arribar. Volem erradicar la malaltia com vam fem la varola o volem arribar a estabilitzar el número de casos fatals amb un nivell assumible com el de la grip? Suposo que és aquest segon cas, no? Perquè el, el cas de la verola tant de bo, la polio està a punt i altres vacunes estan molt, molt a prop de ser, o moltes malalties estan pràcticament a punt de ser erradicades com la verola que va ser una sort, però suposo que no diem això, parlem d'una cosa més, més assequible, més... Clar, llavors aquest, aquest nivell accessible. del 70% també depèn molt de la transmissibilitat del virus i, clar, aquest 70% es podia haver calculat per un índice de contagis X. i ara veiem les variables aquestes que... Les, les mutacions aquestes que fan que la transmissibilitat del virus sigui un 50% més alta. No? O sigui que jo crec que no podem estar tranquils a això els propers dos o tres anys. No, no, no. Estarem lluitant, amb reduirem segur la mortalitat, reduirem segur la, la mobilitat i la pressió als hospitals, eh? però assolir immunitat de ramat no, no, no, no farem, no crec, tot i que vacunem a tothom. Eh? Estàs mute, estàs mute. Perdó. Josep Lluís, si vols fer tu algun comentari, si no, passem a preguntes que tenim algunes del Jordi Roca, que està molt actiu. Josep Lluís? Sí, no, perdona. Feia que no amb el cap, però potser no m'has vist. No, no, que passem a, la, a les preguntes del públic. I tant. Molt bé. Doncs Jordi Roca, vols fer les preguntes que has escrit? Si plau? A tots. Gràcies per molt interessant. Em sentiu bé? Sí, eh, una pregunta. Els que han passat la Covid, que no estan vacunats, quina immunitat tenen? Eh, següent pregunta. Cal que es vacunin? Potser més endavant, no ara. I... Eh, pel, pel segon ponent pel Josep Lluís, com estarien considerats ara aquests passaports o possibles certificats amb eh, quant a poder viatjar a altres països en poder ser controlats, etc. Igual que els que estan vacunats? no? Com haver passat un test PCR? Gràcies. Vale, respecte de la primera pregunta respecte de com gestionem a la gent que ja està exposada. Uh, Bé, bueno, és, un, és una gran pregunta. Jo crec no em consta que hi hagi un criteri d'exclusió de vacunació a gent que hagi passat la Covid i no. Uh, no. No em consta, potser sí, eh? però no, no, no, no, em sona, no em sona. Els assajos clínics sí que s'exclou, perquè llavors no pots valorar l'eficàcia. El que hi ha és un tema, una un gran interrogant de seguretat, és a dir, fins a quin punt ha passat la Covid al rebre una segona vacuna o, o una, una vacunació, el que fa és, és un estímul de la immunitat, no? Ah, llavors el que pots provocar és una reacció excessiva contra la vacuna. Això és el dubte que hi ha, però aquest dubte no el resolvem. No sembla que hagi passat això, perquè no hi ha grans casos de, de gent que... I, i, I de la gent que s'ha vacunat, encara que m'hagis dit explícitament que no, no pots tenir diguem, anticossos positius, així, tenir anticossos negatius no significa que no hagis passat la Covid, perquè sí que s'ha demostrat que amb les infeccions naturals els anticossos decauen i els 3-5 mesos desapareixen. No? Però, però no s'ha reportat cap cas de sobre-reacció per sobreexposició al virus. Eh, és a dir, que no sembla que una exposició al virus et provoqui una sobre-reacció a les vacunes, que podria ser l'únic problema que digués a les autoritats regulatòries no vacunarem a la gent que hagi passat el virus. No perquè ja siguin immunes, no. Senzillament, si, si hi ha una barrera, és per evitar que hi hagi una sobre-reacció a, a la vacuna. Perdó, de cara a la immunitat de grup, el no vacunar-los o vacunar-los sí que afecta, no? Perquè, com que possible... ah, absolutament, clar, clar, clar perquè eh, i aquí, una de les coses sí que és interessant i aquí, eh, clar, la pregunta és com fas per desenvolupar una nova vacuna quan tothom està vacunat? I llavors el que es fa, i es pot fer, i es pot fer, però ja no es mira l'eficàcia clínica de la vacuna. Ja no mira si la vacuna, si el virus t'afecta o t'infecta. Lo que es mira és quina capacitat té la nova vacuna de generar-te nous anticossos. Amb la vacunació el que, el que genera és un biomarcador. Realment, això se'n així, és un biomarcador. El teu títol d'anticoss d'alguna forma és un referent a si tens una bona protecció o una protecció dolenta contra la, la infecció. Amb la qual cosa, la, la, la pregunta aquesta és com, com, com gestionem els vacunats. Probablement, per exemple, la decisió de començar a fer una revacunació, que l'haurem de fer, no, no, això no ens queda aquí. o sigui, L'any que bé haurem d'estar vacunant un altre cop. Amb quin criteri ho farem per, per vacunar un altre cop? I probablement agafarem el títol d'anticos i diríem, mira, aquesta persona que té l'anticos, l'hi vacunem. És una mica la, la història aquesta, però... però Fa mesos no teníem una resposta clara. Fa mesos no sabíem si generar anticossos protegia contra el virus clínicament. Ara sí que ho sabem, gràcies a les fases 3. Ara hi ha una correlació entre nivell anticossi i protecció contra clínica contra el virus. I això és un marcador molt important, perquè no necessitem fer assajos d'eficàcia clínica per saber si una vacuna funciona o no funciona. Josep sí, sí, sobre la pregunta bueno, aclariment pr no clariment eh, eh, el que deia el Lluís, sí que s'està vacunant a la gent que ha passat la, la malaltia, almenys a Espanya perquè la meva mare va passar-la amb PCR positiva per tant està registrada oficialment com a persona que ha passat la malaltia al mes d'agost no de les primeres i l'acaba de vacunar fa dues setmanes, per tant que també ha estat el... revacunat, havent l'ha passat sí, sí, sí. Um, respecte a la pregunta que em feies, clar, jo el que deia és, hi ha, hi ha una espècie de tabú i, a més, ben fonamentat, perquè és un tema complicat des del punt de vista ètic, això del passaport immunològic. El que és complicat, sobretot, tots ho veiem, és intentar, és posar en marxa mesures que podrien implicar una discriminació de determinada part de la població, no? O que, la segona dificultat, que podrien generar uns incentius perversos per a determinades persones per voler, per exemple, contagiar-se per tenir una immunitat natural i llavors poder accedir a determinades coses. Per tant, hem de, hem de veure cas per cas de què estem parlant, de quin tipus de dret o d'accés a què estem parlant, quan utilitzem un criteri d'immunitat. El que sí que està clar és que hi ha un país... O sigui, s'han utilitzat criteris d'immunitat de tot tipus. Alguns d'ells ja s'estan utilitzant amb el carnet de vacunació, per exemple, de determinades companyies aèries que exigeixen, uh, comen comencen a exigir estar vacunat uh, o anuncien que exigiran estar vacunat per poder uh, agafar l'avió. Uh, i, I la qüestió és, com tu bé apuntaves, no hi ha cap raó, jo no veig cap raó, per utilitzar el criteri d'haver estat vacunat com a un criteri per donar accés a una determinada activitat i no permetre que la gent que ha passat la malaltia, com a mínim recentment, eh, per, que, que també tingui accés a aquesta activitat. Tot és una qüestió de percentatges, però és que aquí no, no estem parlant, no, no existeix mai la garantia al 100%. Eh, ni tan sols les persones que estan vacunades tenen immunitat al 100%, les persones que han passat la malaltia un percentatge d'elles desenvolupen immunitat natural, no al 100%, però la raó de que no siguin el 100% d'ells no és una raó per excloure els altres, les altres persones que sí ho han passat i que sí han desenvolupat immunitat. Evidentment, no sabem quines són quines, però tampoc en el cas de les vacunes. Hi ha gent que està vacunada que la seva protecció no és del 100%, i tot i així, si utilitzem el criteri de la vacunació per donar accés a determinades activitats, doncs per la mateixa raó haurien de tenir accés les persones que ho han passat, com a mínim aquelles que ho han passat dins d'una franja de mesos eh, que fa pensar que encara la seva protecció és, és prou alta. No? Perquè, com deia abans el Lluís, els estudis indiquen que conforme passar els mesos, com a mínim la presència d'anticossos va baixant. Una altra cosa és si aquella persona, quan torni a estar en contacte exposada al virus, el cos, el seu sistema immunològic, podrà tenir memòria i fabricar anticossos de manera ràpida i, per tant, també tenir una bona defensa. Això és el que ara estem veient, si es dona o no es dona i en quins casos es dona. Ah, però, i per acabar amb això, penseu, recordeu, haureu vist a la premsa, l'experiment que es va fer a la sala Apollo amb els tests d'antígens. En el fons, això no és més que un altre criteri immunològic, que tampoc dona fiabilitat al 100%, els tests d'antígens, com qualsevol altre test, té falsos positius i falsos negatius. En aquell cas va ser perfecte l'experiment, ningú es va contagiar, van exploure algunes persones que donaven positiu en el test d'antígens, no van poder entrar i els que van entrar a sentir el concert a la sala Apolo tots no havien donat negatiu al test d'antígens i, per sort, no hi havia cap fals negatiu, per tant, tothom va poder entrar, va disfrutar del concert i no es va produir cap contagi. Bé, aquest tipus de mesures, en el fons, impliquen l'utilització de criteris immunològics o, en aquest cas, epidemiològics, de possibilitat de, de risc d'infecció per donar accés a alguna activitat o algun avantatge o algun servei o, en aquest cas, una activitat de lleure. I, I crec que hem de perdre el tabú a pensar que aquests criteris no es poden utilitzar mai. Aquesta és la solució que jo crec que, èticament, no és sostenible. Una negativa general total no és sostenible. El que hem de fer és veure activitat per activitat, quin tipus de criteris es proposa utilitzar i evitar que es donguin aquells dos riscos que jo deia, no discriminar a la gent respecte a drets que siguin importants i, sobretot, no generar incentius negatius perversos per fer coses que creiem que no hem de promocionar. Però, però sí, en resposta a la pregunta, completament jo crec que en la mesura que utilitzem la vacunació, el carnet de vacunació, per donar accés a determinades activitats, i per la mateixa raó, les persones que han passat la malaltia, com a mínim dins d'un període d'uns mesos, haurien de tenir accés a la mateixa activitat. Bé, jo m'he inscrit en una pregunta, però me la guardo pel final perquè n'hi ha algunes altres relacionades amb el tema que estem tocant. De fet, la següent pregunta, per ordre rigorós, li tocaria altre cop al Jordi Roca. Se'n va una mica, però està, està molt bé. i tornarem. Jordi, endavant. Sí, uh, no sé si fer-la ara o més endavant, perquè ja que hem tingut aquesta pandèmia tenim risc de tenir altres de tipus similar. Eh? O sigui, a del coronavirus aquest, que no sabem d'on ha vingut, em vindrà alguna altra? La premsa ja diu moltes coses, hi ha experts. Doncs... Ui. Oh, podríem prevenir-ho, no? Et, et sento entretallat. Et sembla que... Deixem la teva no, pregunta no. una a l'aire, no. perquè hi ha unes quantes similars al, al tema que estàvem tractant. O tu has començat, Lluís? Doncs vinga, endavant amb les pandèmies que han de venir. No, no, la pregunta, la, pregunta la, la, la resposta és molt senzilla. O sigui, tornarà a passar, òbviament, que tornarà a passar. És que, és que, és que això és la història de la humanitat i els últims, des de l'any 2000, hem tingut tres pandèmies. Bé, bueno, tres pandèmies, tres alarmes. Dos d'elles per SARS-CoV i una altra per el MERS. I, i, i això és, és, és, és que és de biologia pura. No, no té cap... O sigui, l'extraordinari seria que no passàs, que no passés. I, I, clar, a través un virus... O sigui, en el 68 hi va haver un virus, una varietat de virus de la grip que va, va fer estrany, el 59, el virus de la grip espanyola i, i el, el virus de la, de la peste porcina, i, i el 2000 va ser el SARS-1, i el 2010 va ser el MERS. Eh, i, i, I és així, perquè la virusia és així, està ple de virus arreu, que són virus que poden saltar entre espècies en qualsevol moment. I els virus actuals poden mutar en qualsevol moment. Amb la qual cosa, eh, que tenim necessitat de crear un pla de contingència global contra la pandèmia. I perquè ho, ho podem fer ara i ara no, abans no ho podíem fer? Primer, perquè ara tenim eh, la tecnologia per fer-ho. I segon, perquè ara tenim més eines per provocar que això passi i que tingui impacte a nivell mundial. Perquè viatgem més, estem molt més interconnectats. Igual que la verola es va transmetre per les rates dels vaixells, que feien comerç entre, entre Amèrica i Europa, Ara els avions són una font de, de transmissió tremenda. O sigui, el que és normal és que això passi. El que estem provocant amb la nostra civilització actual és que eh, tingui, diguem-ne, dimensió pandèmica. Però biològicament passarà i seguirà passant sempre. Sempre. No? A, amb això no li podem posar a l'orador. Portaç si sí, sí, ah, sí, sí, puc afegir molt, molt, molt breument en això, uh, perquè lliga amb l'última cosa, no? l'última reflexió que feia. I, i crec que, o sigui, com ens diu el Lluís, això passarà segur, o sigui està eh, confirmat. I la qüestió, la incògnita, és quins tipus de virus aniran venint. No? I, I com jo he dit, o abans ho he dit molt de passada, alguns eh, epidemiòlegs diuen que encara han tingut sort. Per què? Per què hem tingut sort? Doncs, per, per exemple, això s'ha dit molt, eh? no, no, no és que jo vulgui crear alarmisme ni molt menys, però, però s'ha dit molt. Aquest virus mateix podria haver estat molt pitjor si hagués contagiat i, i hagués provocat mortalitat, per exemple, entre nens. Uh, hi, ha, hi ha un punt que ens fa, diguem, uh, mantenir una certa calma, que, evidentment, ningú mereix morir uh, abans d'hora, però, però bé, bueno, el fet de que, sobretot, la mortalitat es centri en poblacions de risc que ja tenien alguna, alguna patologia o persona, persones d'una edat avançada, insisteixo eh, que ningú mereix morir hem de protegir tothom. Però si això hagués provocat el mateix percentatge de mortalitat entre els nens, eh, encara hauria estat molt pitjor, eh, òbviament. Per tant, eh, hem de necessitem aquest pla. I, i, i per ser optimistes aquí, eh, pensem que quan va passar el SARS-CoV-1, que va ser el que va precipitar cada cop i volta als carrers de Barcelona. Tots veien les persones que venien d'Àsia amb mascaretes, i no, allò era una novetat, perquè no, no ho havíem vist feia 20 anys. Allò era una reacció en els virus que ens havien tingut, en especial al SARS-CoV-1. La, la, la, la qüestió que, per la qual eh, el món occidental no es va conscienciar al mateix nivell que ho va fer els certs països d'Àsia és perquè qui no va arribar a provocar aquest nivell, a aquests nivells de contagi. Eh, per tant, veient el got mig ple ara, la, aquesta crisi actual, jo crec que si sí, una cosa hem d'aprofitar de, de la crisi actual és que això ha obert els ulls a tothom. Tothom, Tots els països estan sent afectats per això i, i ara no hi ha excusa per no treballar per preparar aquest pla de contingència que per cert és el que demanava Bill Gates en aquella famosa conferència. Ell demanava una resposta coordinada global eh, que protegís a la població de coses com la que finalment ens ha passat. Doncs com que no estem lliures de l'amenaça de futur, la necessitem més que mai i, sent optimistes, esperem que ara la gent hi hagi més consciència ciutadana que pressioni els governs a prendre les decisions que calen. Moltes gràcies. Ara, Jordi Bosch, que t'he saltat abans, perdona. Vols fer tu la pregunta? Ah, sí. Mira, jo continuo amb el Bill Gates, Gergeix va dir que, que teníem la possibilitat uh, més clara de tenir un crac a l'economia mundial a través d'una gran pandèmia, que no respecta una altra cosa. I després va dir una altra cosa molt important, que és que no ens estàvem preparant per això, que ens estem preparant per moltes coses, menys per això. Després, uh, i aquí volia lligar una mica el tema de que, com ha actuat l'OMS uh, i respecte a aquesta pandèmia. Uh, hi ha hagut crítiques a l'OMS perquè al seu moment, al principi, no va, acabar, no va declarar la pandèmia quan ja hi havia unes previsions que Xina s'estava complicant molt el tema i, i després uh, jo els volia demanar una mica, a veure, uh, potser més amb en Josep Lluís aquest tema, que és més polític, que com, jo, com creus que l'OMS hauria de, de, de regular-se de manera que puguem combatre millor les pandèmies, perquè, evidentment, no és un tema que es pugui combatre per països, sinó que s'ha de combatre amb alguna organització mundial. I fins actualment tenim una OMS que pot recomanar, pot assessorar, però no pot, diguem, exigir, no pot fer directrius d'obligat compliment, com sí que tenim altres organismes mundials que, són, que fan directrius d'obligat compliment, on... Per exemple, l'Organitat Mundial del Comerç sí que, sí que té unes, unes directrius on et podrien treure, on et podrien, si vols actuar a nivell de comerç internacional, has de complir unes directrius i per què en salut no ho estem fent, no? quan, quan també és un tema que, que ens afecta tots. Aquesta seria una primera pregunta i exposició. Després, l'altra seria sobre l'RNA, la nova tecnologia que hi ha per, per fer vacunes i per, per fer medicació, medicació. És, la pregunta és uh, si teniu, es diu que podrem curar altres malalties amb aquesta nova tecnologia i si teniu expectatives respecte a això, aquesta potser seria més pel Lluís, quines expectatives hi ha que es puguem curar, curar malalties que actualment no hi ha manera de que sapiguem curar-les a través d'aquesta tecnologia. Comences doncs com... Començos? Sí. Um, no, no, la pregunta que fas és molt, molt important, evidentment, uh, Jordi, i, i jo crec, de fet, que abans ho dèiem, em convidava a dir alguna cosa que no ho faré perquè no vull treure temps de la discussió, però de fet la meva àrea d'estudi i de recerca té veure amb la legitimitat del sistema de, go de governança global. Per tant, Oi. Ah, I, de fet, en part, en part va ser, per, a conseqüència de les crítiques que va rebre de la gestió um, que va fer de la grip A, a l'any 2009, uh, en part com a reacció a allò i en part per l'agenda internacional de determinats països, que la l'OMS, de fet, ha perdut, des del punt de vista històric, ha perdut possibilitats d'intervenció i, i de coordinació. Um, per tant, en comptes d'anar millorant i enfortint el seu rol, de fet, s'ha anat debilitant els últims darrers anys. Ah, per, per això deia jo abans que és, és injust en, alguna, en algun sentit culpar-los amb ells. Hi ha excel·lents professionals a l'OMS que fan el que poden amb els recursos que poden. Però, efectivament, jo crec, entenc que anava per aquí la teva reflexió, la teva pregunta, jo crec que és insuficient, és la meva opinió, crec que cal avançar. Crec que la substitució de Trump per Biden obre algunes escletxes d'esperança, perquè el primer que cal fer és recuperar el nivell de recursos i de finançament que és necessari que, que tingui, però també perquè són els grans països els que han d'impulsar uh, una intervenció de l'OMS uh, més gran. Uh, tu dius és que l'OMS només té capacitat de recomanar, de fer recomanacions. És que ni tan sols amb aquesta capacitat ha, ha tingut èxit. Per exemple, poso només això i acabo uh, amb aquesta reflexió, l OMS ha estat incapaç fins i tot d'imposar una, una mateixa mètrica per, per comptabilitzar els infectats i els morts amb criteris comuns a tots els països. Cosa que fa que ara sí, comparem dades de mortalitat i d'infeccions a diferents països i, en el fons, des d'un punt de vista científic, estem comparant pomes amb, amb taronges. Uh, perquè els criteris que us utilitzen no són els mateixos. No? Uh, o Sigui ni tan sols això que, que hauria pogut ser una mesura de coordinació, de dir, apem tots unes regles de com comptarem els infectats i els morts de la mateixa manera. No? Ni tan sols això. I ha fet moltes altres coses molt importants. però que cal una reforma en profunditat de l'OMS i que cal des del meu punt de vista, donar-li més poder, i al mateix temps, perquè una cosa ha d'anar lligada a l'altra. També cal pensar en fórmules de legitimitat, de més accountability, de més rendició de comptes, de transparència i de més uh, exigència també jurídica de les decisions que pren, jo crec que és l'únic camí. Uh, perquè si hem d'esperar que els estats es coordinin entre ells de manera espontània, és que ja veiem el que passa amb canvi climàtic, veiem el que passa amb, fins i tot amb seguretat nuclear, Uh, i ara també en salut global veiem que no no tenim casos d'èxit, malauradament. Bueno, respecte a la pregunta de la tecnologia de l'RNA com a tota plataforma tecnològica el que li ha donat a la, a la plataforma aquesta és l'oportunitat de variació no tant de l'eficàcia, però també de la de la seguretat, de la seguretat, de la caldera, escalabilitat, etc. Ara he fet ara mateix un exercici bastant, bastant útil i és anar a buscar a les pàgines web pues, de Moderna i de BioNTech quines altres coses estan fent. A no? Llavors, eh, perquè penseu que això és sobrevingut, aquestes companyies ja estaven desenvolupant productes contra coses. Fonamentalment, oncologia, tant Moderna com a, com a BioNTech estaven fent servir aquesta plataforma per produir o per generar productes contra oncologia. Eh, també tenen coses per a malalties autoimmunes i, òbviament, per a altres virus. Per exemple, Moderna té vacunes en desenvolupament per Zika, per a citomeganovirus, eh, per al virus d'aquest xatxam, que no sé com es diu, però que és molt complicat, però que és un virus també d'aquells tropicals que és, és complicat. És a dir, que, que, que sí, que és una tecnologia que és molt versàtil, que és una tecnologia que és un caset, que canvies el caset i és qüestió de trobar la proteïna aquella que fa l'acció la, terapèutica i, i, i provar-la, no? Però sobretot molta activitat en oncologia. moltíssima activitat en oncologia i, òbviament, eh, per exemple, a BioNTech tenim desenvolupament una vacuna contra la influència contra la gripe, i el virus C que també és un virus que en qualsevol moment es pot disparar, i el, i el virus aquest altre. O sigui que són tecnologies que, que poden donar de sí bastant, bastant i més quan s'ha vist que són tan segures, no? que no s'havia pogut demostrar fins ara. Molt bé. Doncs, ara passaríem al Toni Arnal. Fas tu la pregunta sobre la Índia. Jo mateix? Hola, bona tarda. Uh, res, només una cosa. Uh, uh, a la, la, la premsa sortia una notícia que semblava ser que a la Índia teníem previst donar de l'ordre una magnitud brutal de 300 milions de vacunes, o una cosa així, d'aquí a Duriol. Sabeu alguna cosa d'això? Ells tenen producció pròpia, és clar? i no sé però és que la logística és increïble. A ver, nosaltres treballem amb... jo treballo normalment amb, amb, amb gent de la Índia i, i, i el nivell que tenen allí, dir, tenim l'imatge de Índia que és un país molt pobre o que té moltes desigualtats socials i així, però tenen una una, una red de distribució en Índia ja tenen dos vacunes pròpies, mestres de Moderna i Pfizer que també estan comprant els que amb, el, amb la capacitat que tenen i, i, i amb la capacitat de capacitat de població que tenen, estructura social, etc És un projectiu per als alçís perfectament soluble, perfectament soluble. No no, no que que ho fessin. Si han combat com els sanes que el s'han passat fa dues setmanes i i ja estan vacunant a temps rècords. Les, les ciutats grans de l'Índia, hi ha ciutats molt, molt, molt, molt avançades. De l'hora, aquest tipus de ciutats són ciutats tecnològicament molt avançades, amb un sistema d'experiència també molt... Evident, hi ha molta pobresa i així, però, però bueno, aquests 300 millors són... De alguna manera, a, a l'Índia hi ha 300 milions de persones que tenen un, un poder adquisitiu superior als, a, a, a, a, als europeus. Són tres miliós de rics, o sigui que no, no hi ha barreres d'alguna manera per arribar a aquest moment. No. Sí, jo, jo vaig llegir, ho he llegit a la premsa també, eh? que en un sol dia havien vacunat un milió i mig de persones, un d'aquests dies últims. Sí. Uh, el que passa que el repte de la Índia, sobretot logístic, és com arribar a les zones rurals especialment amb les vacunes com la de BioNTech, que requereixen, com sabeu, aquesta temperatura de 80 graus sota zero. Però no la necessiten perquè tenen un parell de vacunes inactivades que no necessiten cadena de freqüències. No és dir, tenen, tenen ja. recursos, tenen no seran les òptimes, però tenen alternatives. Hi havia una dada molt interessant, i és que la taxa de mortalitat per Covid a, a l Índia és molt inferior a d'altres països. I es pensa que és que a l Índia hi ha tanta exposició a altres bitxos que hi ha una immunitat aquesta que és la innata, la innata entrenada, la que volem fer amb aquella altra categoria de vacunes, que té un nivell de, de, de diguem-ne, que la, la, la gent de la Índia està com una mica més, immunològicament, més, més activa, no? O sigui que la primera barrera d'entrada per al virus és superior a l Índia que a altres països, perquè la tasa de mortalitat és anòmalament inferior a l'Índia que a altres països. I això tenint en compte, que potser ho vist també a la premsa publicat, que s'han fet algun estudi de serologia als slams, penso de Calcuta o alguna de les grans ciutats, ara no em voldria equivocar, i, i mostraven que s'havien contagiat un 80% de la població d'aquests slams, no? amb una gran densitat demogràfica i amb condicions molt pobres diguem, de salubritat i el virus havia circulat i havia contagiat ja pràcticament a tothom. No? Sí. Uh, i, la, I la curiositat és aquesta, que la mortalitat és molt baixa, a diferència de Brasil, uh, on Manaus, per exemple, era un dels focus de contagi que també amb algun estudi de serologia semblava que podien haver contagiat un 60 o 70% de la població i, en canvi, ara, la segona onada, estan patint encara una gran mortalitat. Uh, no se sap massa bé per què. Marta Masats? Sí, jo quan, heu, quan el Josep Luis Martí ha presentat la, el mapa de les vacunes, semblava ben bé el mapa de la geopolítica, eh? Vull dir, realment, la cosa que fa una mica... És esfraïdor, eh? Però la meva pregunta és, eh, perquè dono parla, Jo també volia preguntar sobre l'OMS i la governança mundial. Entenc que aquest és un tema que potser haurem de abordar amb unes veus de la República, específicament, perquè... Uh, el tema climàtic i la Covid ha despertat que la necessitat de... O sigui, tenim una mala governança mundial i, per tant, doncs, això caldrà abordar-ho. Eh? Però la meva pregunta és més sobre el tema de la recepció. O sigui, el... Heu dit que que totes aquestes vacunes és una fita mundial i que això serà com el descobriment de la penicil·lina, no? que va, va, va fer que hi hagués un nou paradigma científic, quasi. La meva pregunta és te, bueno, són dos basats. Una quan s'han dit com que els recursos són finits, què s'ha deixat de fer? Què s'ha deixat de fer per, per posar-se a investigar les vacunes o medicaments eh per la Covid, en general, però sobre, bueno, sobretot vacunes. I si consideres, Lluís, que això és un fre a inv una investigació que estava ja funcionant o al revés, un accelerador, és a dir, Gràcies a la Covid s'ha posat més calés. S ha, s ha, ara estem centrats en la investigació, en la vacuna, però això voldrà dir que en pocs anys hi ha coses que estaven encallades, doncs, pum, tindran una acceleració. Gràcies. Potser no, no, no. Sí, jo no dic que els recursos eren infinits. Al contrari, jo dic que els recursos, per cas de Covid, han estat infinits. I per això hem pogut realment eh, superar moltes barreres que normalment i tradicionalment estan implícites en la gestió de riscos del desenvolupament de qualsevol producte terapèutic, no? que és molt complicat i llavors avances poquet a poc. Llavors, al, al posar sobre la taula els bilions d'euros de, de, que s'hi ja han posat, la gent ha pogut assumir molts més riscos i les tecnologies que estaven, d'alguna manera, en desenvolupament, que en si no, han agafat una, una velocitat molt tremenda. Sí que s'ha provocat un efecte una mica pervers que ara s'està reconduint i és que durant l'any passat pràcticament el finançament anava, anava sobretot a Covid. Llavors molt, hi ha hagut un, un, un trasbast de recursos. No? Llavors hem deixat recerca, diguem-ne, pendent en altres àrees. Però, però també a nivell privat, i això ho hem viscut nosaltres, el, el, el, que vivim bastant en el món del venture capital i la inversió del privat, en projectes al risc de, de, de, de noves empreses de biomedicina, hi ha hagut una sensibilització en part de la gent rica, per així dir-ho, que potser en, ara mateix ja es planteja dedicar-li algun percentatge més del seu portfoli d'inversió a empreses biomèdiques. És a dir, eh, abans la gent rica només invertia en tot, ara potser inverteixen un 2% de la seva cartera en... En, en biomedicina, no? en diferents vehicles d'inversió. Això ho hem notat, eh? o sigui, hi ha més diners, i ha més sensibilització per invertir en projectes biomèdics encara que no siguin de Covid. I, de fet, en projectes de Covid ja no s'inverteix perquè ja està molt, molt, ja no hi ha massa recorregut des del món. O sigui, qui, qui està amb el bon track que està i ara inventar la roda ja no toca. És a dir, ja no començarem a desenvolupar una nova vacuna o no començarem a desenvolupar un nou diagnòstic perquè ja està tot més o menys en, en marxa. No? Però sí que hi ha hagut una sensibilització general en el món de la inversió i el capital en projectes amb biomedicina. S'ha vist la importància que té fer inversió en recerca, no només a nivell institucional, però sí també a nivell privat. Dit això, i sense contradir en absolut el Lluís, eh, hi ha enormes diferències, com sabeu, en la inversió en ciència i recerca per països, dins d'Europa mateix, ja no diguem en el món. Uh, llavors no és casual el, el fet que diré ara potser és anecdòtic però, no, però és representatiu, no és casual, no és una pura casualitat, que Biontech sigui una startup associada a la Universitat de Mainz, d'un estat com Alemanya, que inverteix quantitats, percentatges increïbles en recerca i ciència bàsica a les seves universitats. I, i també en ciència aplicada i, i en canvi doncs aquí hi ha un dèficit, diguem, dels països del sud i en particular d'Espanya, de Catalunya també, hi ha un dèficit d'inversió claríssim i a nivell mundial també. És a dir, aquí la... totes aquestes vacunes han estat o estats ultrapoderosos que s'han ficat a desenvolupar-les, com la Rússia o la Xina, o grans empreses farmacèutiques, o universitats de països on tenen sistemes universitaris i de recerca amb una gran inversió. No és que no hi hagin vacunes que s'estiguin també investigant a Espanya i en altres països, però ja veiem eh, la velocitat de l'acabant i hi ha molts altres països que no poden ni somiar amb intentar fer recerca d'aquest estil, perquè les dificultats ja d'entrada, bueno, és que no tenen ni d'entrada la infraestructura i les possibilitats que requereixen. No? Per tant, jo, jo, jo no m'he detingut, però un dels meus preliminars tenia a veure amb, amb que esperem que també el Covid permeti encara més, encara anar més enllà del que deia ara el Lluís, i fer que la ciutadania prengui consciència de la importància de la inversió en ciència i recerca, no només, tot i que també, per suposat, de la importància de no retallar en sistemes de salut, perquè també estem patint ara el, hem vist que és crític el número de llits d'hospitals i sobretot el número d'UCIs per 100.000 habitants, és crític per donar una resposta millor o pitjor i per reduir la, la taxa de mortalitat. Això és crític i, evidentment, les retallades que els països han patit entre ells i el nostre en els darrers anys eh, expliquen en part que hem tingut més mortalitat eh, que molts altres països. No? Si sí, em permeteu rons... una cosa que potser no, no, no està massa al mapa, hi ha un altre canvi també de mentalitat molt important i és quan a el tema de l'externalització eh, als països barats de la mà d'obra. Ens hem adonat de, de la importància de tenir fàbriques, de repente. No teníem fàbriques per fer mascaretes, no teníem fàbriques per fer respiradors perquè tot ho teníem a la Xina externalitzat. I va haver un moment que teníem tanta dependència de matèries primeres fetes a la Xina que, que, que això, ara això sí que ha canviat. És a dir, ara ara tenim... O sigui, hi ha, hi ha projectes d'inversió estratègica que van encaminar-se a, a fer capacitat productiva, perquè si no tens fàbriques, la, la bona ciència no serveix per res si no és capaç d'escalar-la i posar a, a escala milers de milions. I això és el que està demostrant també aquesta pandèmia, no? l'importància de dominar l'escala a nivell mundial. Sí, sí, tant. Ah, estem... Passat pocs minuts de temps, si vosaltres dos aguanteu una mica, queden dues preguntes per fer sí, i tanquem. D'acord. Doncs Elsa, et toca tu. Em greu greu, eh, fora de temps, però a mi em té intrigada la comissió aquesta de l'OMS que ha anat ara a la Xina, no? perquè va anar a investigar els orígens del coronavirus, que... Ignoro o no sé exactament per què són importants els orígens del patogen o, o si són importants com és que no s'ha fet abans. Això seria una pregunta més pel Lluís, suposo, i, i, i també més aviat tirant cap a en Josep Lluís, com s'explica tota aquesta reticència del govern xinès de deixar que aquesta comissió hi vagi, no? I, bueno, I una mica quin sentit té ara, no? Fa tant temps ja que tenim el Covid i per què precisament ara, aquests dies, que més és, és com anecdòtic, no? A més, a més que han agafat el virus només arribar... Bueno, és com una cosa que està a, a segona línia de la premsa, no? Bé, bueno, té una mica intrigada, no sé. Jo crec que, que aquí és un tema molt, molt polític de posar-li el dit a l'Ull de la Xina que, que, que ens ha passat per sobre a tots en la gestió d'aquesta pandèmia, basicament. No, no té més història, perquè és que no un sentit, a nivell, a, nivell, a nivell acadèmic està molt clar quines és l'origen dels intervius. I l'anècdota és si ha estat el, el, el noi aquell del mercat de, de, de Wuhan o cinc mesos abans o, o, o, o què ha passat. Però que això és una transmissió de, de, de, de, de, de, de, de, del, del rat penat cap a, a l'espècie de mana passat per un vector que encara no sabem quin és, això, això està, està clar. Anar a buscar un culpable no té cap sentit, ni un, ni un. Llavors, per què, què, què? O sigui, si tu fossis el govern xinès, tu imagina't, eh? a Espanya li ve una comissió a veure qui ha estat l'incompetent que al febrer va dir que aquí no, no s'havia de fer res. I, ve, I i això ve de, de, de, de, de, de l'Argentina. Tu com reaccionaries a nivell institucional? És a dir, no li faig més rebretura que aquest, o sigui, qual, qual, qual, qualsevol rebretura conspirativa al costat d'això, em sembla, o sigui, jo crec que, que hi ha un punt, i és entendre què ha passat, de, en cas, en, o sigui, hem de veure què ha passat, hem de veure què ha passat, però amb la intenció de buscar culpables, no, jo crec que la discussió va partir. Perquè qui ha estat el guapo que ha fet una bona gestió de la comunicació i de la presa de decisions durant aquesta cap pandèmia a nivell mundial? Aquí hem de posar a la, a la nova zealandesa, és l'única que crec que podem posar com a exemple. Però la resta de la gent, tothom vol dir que no. Okay. Jo, jo crec, jo també afegiria, hi ha dues qüestions relatives a aquesta, i coincideixo amb el Lluís, que és una qüestió política. Eh? Um, hi ha dues qüestions que afegiria sobre això. Una, relativa a Xina, Uh, Xina no és una democràcia. Xina, la gestió que ha fet ha sigut admirable des del punt de vista de l'eficiència, el famós hospital construït en 10 dies. També cal dir en el seu favor eh, que la Xina és com si prenguéssim ara tot Europa i el virus, l'epidèmia, es detectés uh, a una regió, per exemple, del nord d'Itàlia, uh, i es tingués contingut allà, i, però la resposta pogués ser... Del, del conjunt d'Europa. Llavors, tu pots aïllar aquella regió, com van fer amb Hubei, i enviar tants efectius mèdics com vulguis des de la resta de províncies perquè no tens el virus a la resta de províncies. I, i això jugava al seu favor. Però, en tot cas, a uh, tot sabem no? perquè això s'ha publicat el secretisme amb què van portar la gestió en els primers moments, el descrèdit que van volcar sobre el doctor que va fer públic la presència d'aquest virus. O sigui, hi, ha, hi ha molts clar obscurs aquí i no podem aspirar més perquè la Xina, si una cosa no és, és transparent no és un país democràtic i no, no és transparent. Per tant, és encara pitjor. El que diu el Lluís és correcte, a cap país li agradaria, però si un país eh, és autoritari, no és democràtic, com és el cas de Xina, encara menys. Um, però i, i, i hi havia l'efecte, recordeu que Trump havia utilitzat l'argument de que la OMS estava jugant a favor dels interessos de Xina per retirar fons de la l'OMS. No? Per tant, no t'extranyi que sigui una reacció purament de maquillatge per, per demostrar que la l'OMS té la capacitat passat els mesos d'entrar de, de a la Xina a fer una investigació d'aquest estil. Però pensem una altra cosa és que la OmMS per, per deixar Xina fora també de l'anàlisi. La, l OmMS no? i aquest és un dels problemes que, que es relacionen coses que hem discutit abans. La OmMS, el que sí és obvi, és que té moltes dificultats, és patent, que té moltes dificultats per condemnar la mala gestió dels estats, el errors que estiguin cometent els estats, en determinats moments. Té moltes dificultats perquè, tal com està dissenyada l'OMS, OMS és absolutament dependent dels governs dels estats. Llavors, quan l'OMS podria, potser, haver estat més contundent criticant la gestió que estava fent Itàlia a l'inici de tota la pandèmia, o encara més, més clarament Espanya, que vèiem el que estava passant a Itàlia i no calia uh, ser un gran expert per veure que el virus eh, era qüestió de dies que arribés a Espanya, l'OMS havia de ser més contundent no? perquè un esperaria de la l'OMS que, que tingués un poder com a mínim a nivell d'avaluació, ja no dic d'obligar els estats perquè això no té les capacitats de fer-ho, però com a mínim per dir aquests ho fan bé i aquests no ho estan fent bé i en canvi aquí és on un dels punts on crec que ha fallat ha sigut en, en ser més expeditiu a l'hora de criticar aquells estats que no estan fent bé i la culpa és del disseny de la pròpia institució cal, jo crec que cal canviar molt bé, doncs, uh, com em quedava una pregunta pendent, és la meva, que en realitat hi ha un A i un B, podríem dir-ho així. La primera pregunta és uh, molt concreta i és que en algun moment es va dir que els nens no pateixen tant la Covid perquè tenen un cert record de les vacunes vítiques que els hi posen les pediàtriques. No sé si és això. I la segona pregunta és una mica pels dos i és en l'aspecte del mètode en ciència, per exemple, a banda de les coses que ja s'han comentat, hi ha hagut un canvi en el mètode de fer recerca, de fer les publicacions, de compartir, del de, de, que has comentat abans, Lluís, sobre les agències que estaven al corrent les agències de validació. Si hi haurà un abans i un després, no només en el mètode en què es fa la recerca, sinó també en els aspectes jurídics de com tractar aquestes situacions. I aquestes serien les últimes preguntes. Bé, respecte a la primera pregunta, sí que hi va haver, i, i és tan clara, eh? la, bueno, la teoria en la qual es basa la vacuna rúdica, que és la immunitat entrenada, que és una immunitat inespecífica, que l'exposició a certs antígens d'altres vacunes, per exemple, serampión y polio, també s'ha descrit, que es genera immunitat entrenada, i llavors havia pensat que els nens tenien aquesta immunitat basal que es protegia dels Covid, però no és més complexa que tot això. Jo crec que és més aviat una expressió del, del, del punt d'entrada, el punt d'encoratge de, de, del virus inicial, que fa que els virus siguin, que els siguin menys, menys sensibles, però tot ajuda. Eh? També aquesta immunitat entrenada, aquesta exposició als antígens és la mateix a l'Índia, que són, eh, diguem, vacunacions naturals, no? perquè estan més exposats per exemple, la tuberculosi, als països on hi ha tuberculosi endèmica també s'ha vist que hi ha una reducció de la mortalitat, és a dir, que, que no, és, no, és, eh, no és escabellar pensar que hi ha un efecte també de, de vacunació inespecífica, igual que el virus de la grip també s'ha descrit que podria protegir una mica contra el Covid. Això sí. I respecte a la segona pregunta, jo tinc aquí una reflexió molt important, i és que des quan, i aquí estem parlant de científics i, i ojo, eh, però és que això no és ciència. Perdona, eh? Desenvolupar una vacuna no té res a veure amb la ciència. La ciència comença quan es descobreix la tecnologia, però després és desenvolupament, és regulació. Hi ha mil milions de papers publicats a l'Anse que no han arribat al lloc clínicament. Hi ha moltes regulacions, molts productes terapèutiques que no, no han fet molt més que una agència regulatòria examini les dades que no que es publiqui a l'Ànset. Ja es publicarà a l'ANCEt. No necessitem l'escrutini de l'Ànset i el peer review, que és un sistema bastant arcaic per cert, per aprovar una vacuna. Per aprovar una vacuna, jo el que necessito és que hi hagi una agència regulatòria que agafi les dades crues i que les torni a fer a estadística, que agafi les guies de fabricació, i que verifiqui si aquestes guies de fabricació són consistents i si s'ha fet sota les bones normes de fabricació. Això és el que m'importa a mi per aprovar una vacuna. Que es publiqui o no el llancet és anècdota. Llavors, allò que diu falta de transparència perquè no s'ha publicat el Janset, a mi m'importa un pito, perquè a mi el que m'importa és que l'agència regulatoria hagi rebut la informació, l'hagi digerit com sempre digerit, la informació, perquè això és el que fa que un farmac sigui aprovable. No que hi hagi una bona ciència darrere, sinó que hi hagi una molt bona indústria industrialització d'aquest coneixement. La ciència és condició necessària, però en absolut suficient. Si no fas una bona... I el que mira l'agència regulatoria no és la ciència. Li importa bastant poc el mecanisme d'acció a l'agència regulatoria. A l'agència regulatoria li interessa el procés d'industrialització i la rigurositat de, de les dades clíniques que se'n generen. No? Que això, eventualment, acaba sent un Ànset, òbviament, però la condició reversa... No. Jo no m'enfio d'una cosa que es publica a l'Ànset, no, no, no, no em punxo un fàrmac que es publica amb un peer review de l'Ànset, però sí que em punxo un fàrmac que aprovi una agència regulatòria encara que no s'hagi publicat a l'Ànset. Jo completament d'acord i afegeixo molt poc eh, el que diu el Lluís. Uh, estic d'acord amb que el sistema de peer review i de, i de grans publicacions, els grans noms de les grans revistes, no? Lancet, Science, Nature, que a més estan en mans de companyies privades, moltes d'elles, i que aquest és un altre debat eh, per un altre dia, però que, que és molt complex. Um, té també els seus intríngulis, però afegiria una capa de complexitat encara més. Eh, quina confiança, quina confiabilitat ens donen les agències reguladores, no? Eh, perquè un també podria pensar que les agències reguladores, l'americana o l'europea, per posar les dues potser més confiables, o la britànica, les tres més confiables, potser entre les més confiables del món, eh, imagineu la pressió que tenen ara mateix el de Montseu perquè aprovin eh, aquestes vacunes i es comencin a subministrar les vacunes. Jo no dic, no, no sospito no, ni, ni vull elaborar cap teoria conspirativa ni molt menys, que Uh, hagin passat per alt complicacions o efectes secundaris adversos o així només per aquesta pressió. Però, però per què no pensar que potser uh, els percentatges d'efectivitat tan alts que publicaven les companyies, potser aquestes agències reguladores no ho veuen clar, que siguin tan alts, i tot i així, de totes maneres, sospesant tot, decideixen tirar endavant. I em semblaria entendible i segurament justificable. La qüestió és, simplement és per posar, una mica aquest punt addicional de reflexió, de dir les agències reguladores, perfecte, han d'existir i han de ser confiables, han de d'estar formades per experts eh, amb prestigi dins dels seus eh, respectius eh, sectors, però també les agències reguladores requereixen mecanismes de control i aquest control necessita ser control ciutadà. Per tant, no, la ciutadania no es pot simplement abstreure d'això i dir, poso la meva confiança a cegues en el que digui tal. Per què? O sigui, per què? Eh, de, la confiança no ha de ser mai a cegues i ha d'estar basada en raons justament eh, científiques Hi no? ha de tenir algun pes i alguna, algun element de racionalitat. I en aquest sentit, crec que també s'ha de posar alguna mica d'accent en com... Això és, en, en política és un vell dilema. Eh? Com sempre en política, ja ho deia jo abans, fem les preguntes i les solucions no hem sigut capaces de, capaços de trobar-les. Però el vell dilema és com controlem amb els que controlen. No? I en aquest cas és com controlem els que regulen. Aquest també és un tema important. Sí, de okay. hi ha molt de nit, eh, també, Josep. Jo, sí, si probablement és, és derivat de la... No, no. Hi ha molt de nit per, per, perquè és derivat de la, de, la, de la ignorància moltes vegades aquests mecanismes. Els hearings de la FDA són públics. Tu pots accedir amb ells, a tots, totes les discussions. I jo, i jo que m'he afegat amb les actuacions moltes vegades, el, el, el, el nivell de rigor que emprenen és molt gran. Eh? I, I el Pfizer, per exemple, ha fet una cosa molt bona, i és que el mateix, inf... el mateix informe que enviava l'FDA l'ha prengut de la seva pàgina web. Tu pots anar a mirar l'assaig el... clínic de Pfizer, de fase 3, per mirar-ho, està, la... està a la pàgina web de, de Pfizer. És a dir, que s'ha treballat amb molta transparència amb això. Eh, no, no, no... I, i, I si hi ha una entitat, diguem-ne, que té una... Que hi hagi pressions, sí, són òbvies, les pressions poden haver sempre, però que després hi ha el accountability també. Eh? És a dir, perquè al, al final tot passa a domini públic. Tot, absolutament tot. No, no, sobretot, jo, jo no, vull, no vull generar cap fals rumor, fa, no, eh, però eh, resulta que tenim exemples, no del sector mèdic, eh, però sí d'altres sectors, o una agència reguladora. Recordeu l'escàndol de Volkswagen, per exemple, no? O sigui, que hi coses que passin al control d'agències reguladores no garanteix el 100% que allò, aquella decisió s'ha pres de manera realment neta i imparcial. I, I simplement vol dir que necessitem mecanismes de transparència de control que ja existeixen alguns i que sempre són susceptibles de millora. Eh? Però, sobretot, no, no era per tirar cap mena d'ombra de dubte sobre les agències, no? Molt bé, doncs, em sembla... Molt interessant però com totes les coses bones tot s'acaba. Primer de tot dir que a la llista a la dreta al chat hi ha un munt d'informació que podeu tenir els participants si voleu venir. Si algú vol doncs, que l'apuntem a les llistes de distribució que escrigui el seu mail en privat. I després ara ja a vosaltres dos Lluís Ruiz i Josep Lluís Martí bueno, jo m'he passat personalment fantàstic i he après moltíssim espero que els participants que han compartit aquesta estona amb vosaltres hagin gaudit tant com jo, moltíssimes gràcies de debò, pot ser que això no quedi aquí, que tornem a parlar amb vosaltres per alguna altra vegada i res més dir que us esperem a qui li sembli bé venir estic veient, hi ha unes veus de la República el 10 de febrer que es parlarà, del paper de, del Guti. es parlarà del paper de les esquerres durant la transició i concretament del Guti. Parlar, parlaran Xema Castella i Arcadi Oliveras. I el 17 de febrer parlarem sobre el catacrac de la galàxia amb Teresa Antoja de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Us esperem. Gràcies de nou, de tot cor, a tots els ponents i els participants o fim aviat avim